Hej, mm. Munväder lyssnar. Ni lyssnar på Munväder i Kinematokasten. Och vi har ett späckat avsnitt för er just ikväll. Eller när ni nu än lyssnar på den här podcasten. Och jag ska inte prata så här hela avsnittet för jag måste är, sitta jättenära. <hör> Det hade ju varit bra tycker jag om du hade gjort det För det hade tagit liksom 3-4 gånger så lång tid Att säger saker också Jag det verkligen som att du började en annan Och sen gick du långsamt långsammare <laughs> Ja, det blir, det blir helt enkelt för jobbigt För samtliga inblandade Men mm. som sagt, det här är kinematokasten Det här är vårt andra avsnitt Mm uh, Huvudavsnitt i alla fall så. Ja, precis Tekniskt sett vårt femte avsnitt Ja, om, man, om vi räknar in vårt Surrounding-material mm. Sådär Men, ja, och Kinematocasten för er som inte Lyssnade på första avsnittet Är podden som reser i tiden för att ta reda på Varför film är som den är Idag, och hur Den blivit så genom Att ta reda på när Så Bryt ner det i, i små delar, om ni kan. Det, kanske, <laughs> det kan nog kanske. Så, jag tror de kan det. Mm. Jag tror vi, vi, de vi tror ganska högt om smarta. våra lyssnade. Det är intelligent, en intelligent bunt. Det är inte det, bara fiskande från oss. Men... Det hoppas jag sannoliken att de är. Mm. Förra gången pratade vi om filmåret 1967 och hur filmåret 1967 mer eller mindre rivstartade eller ja kulminerade eh, den hollywoodska filmbranschen i vad som se sedan blev rörelsen New Hollywood. Mm. Kan man uttrycka det så Det lät, det lät bra, det mm. lät smart Alltså det är ju, uh. är ju egentligen svårt För som man säger i rent mm. historiskt så, Då tar det ju tid innan man faktiskt börjar definiera Eran vad den egentligen är det är, inte som att man pratar, mm. man, det är inte så att man mm. ofta pratar om under Eran Det var ju inte, inte som att någon under den här perioden Kallade det här riktigt som för New Hollywood. Det var ju först efter ett par år som, mm. som det började liksom komma år och, här, och först efter hand som man faktiskt definierade. För då ve vet man liksom vad slutresultatet blev. Ja, precis. Äh, nu på samma vis. På samma koncept. Amerikanska nya vågen som jag har sagt. Exakt. Det är precis på samma sätt som att troligtvis ingen pratade äh, eller nämnde första världskriget som första världskriget under mm. första världskriget. <laughs> Nej. Det var The War vissa gånger bara. Precis, The Great War. Ja, det är just det. Det tror jag man använde faktiskt innan, mm, man, ja. innan det liksom innan alla andra världskriget kom så var det faktiskt då första världskriget var The Great War. Precis. Och New Hollywood är ju The Great War of ja, jag vet inte, kultur. Stora mm. kulturkriget. Och det, och det känns ju igen så, så ganska trist här eftersom just nu så har väl Hollywood lite av... De, de, de, de, det känns som de har lite av en identitetskris nu med diverse skandaler. Oh, sannoligen. Vad sa du? Oh, ja. Mm, med, med en skandal som inte vägrar dö det och det kan man ju... Eh, till att tillbaka till, jag kan ju nämna lite bara lite snabbt om man under med det här Harvey Weinstein så kan vi säga att den här erans Harvey Weinstein fanns det nog en hel del av men den främsta är nog Sam Spiegel, en producent på den här tiden som mer eller mindre var en, en, en lika illa Harvey Weinstein eh, som, som dock aldrig liksom eh, föll från sina höga hästar som Weinstein Nej. gjorde. Nej, det Sexuella trakasserier etc. på den tiden var inte samma sak som det var idag. Nej, Och det på det sättet kan man säga att det är väldigt i alla fall ett, ett lite av ett idag att, att man faktiskt ifrågasätter sådana här grejer ja, Lite skulle jag inte säga Det ganska väldigt, väldigt mycket bra Alltså grejen är att jag tycker Att det kan alltid göras mer så, oh ja. Oh ja. Det är inte med oh ja. att jag försöker spela ner det Men idag, jag tycker ibland att ändå Reaktionen är lite väl för mm. Inte tillräckligt reaktionära nej, för På olika, nej, olika håll det. så tycker jag att Man inte riktigt har reagerat speciellt mycket Man har fördömt nej. men egentligen inte gjort någonting det, det, det tycker jag, det går inte att diskuteras Men vi skulle inte prata så mycket om det igen Det är den fanns... nya Hollywood-början på den. Precis mm. Och vi hoppar ju då från 1967 för avsnittet till 1969. Mm. För, för att fuck 1968. Mm. Det var ingen, ingenting intressant hände då. Eller? Ingenting hände då. Nej. Men 1969. Då, det var faktiskt starten på en treårig period i USA, där biobesökarantalet var bland det lägsta i historien ditintills. Eh, och för, måste ha något att jämföra här mm. med då, för 1946 var lite av en high point då. Mm. Då låg snittet alltså på 78,2 miljoner besökare i veckan Enbart På i USA, biografer ju, runt om i landet mm. 1969 hade det sjunkit ner till 15,8 miljoner i veckan Så det är ett enormt ras där Och det är, det är, det är ju ganska tydligt då hur filmstudierna började liksom panika mm. Mm -hmm. För dem är ju det här, nu är jag lite seg här, kan jag inte räkna i huvudet. och det är ju typ en femtedel, sjätte del av 1946-tal, och det är ändå så bara 23 ja, 23 år mellan. Ja, precis. det är ju gigantiskt Det är ju som, som man tror, det man kallar liksom att håller marknaden på att dö, kommer folk sluta kolla på film. Precis. Och också mellan 1946 och 69 är också ganska distinkt olika tider. Ja. Uh, i alla fall, och, och man kan ju säga också då just landstiderna där på 40-talen berodde ju även om det var, var, var liksom ett krig och det så var, var det ju det var, det var, de hade riktigt bra och mode riktigt bra under andra världskriget som folk sökte sig till biograferna för att bli underhållna. Mm -hmm, uh, fly, fly från den ganska trista vardagen uh, ja. Och det är de bilder som skickas upp Även om, det är lite ironiskt Nå visade det sig upp, newsreels ja, uh, Från kriget innan filmerna på den här tiden ja, 46 då Jag vet inte ja. om man fortfarande jag, det, det skulle vi ha kollat upp jag, vet inte, man, jag tror inte man <laughs> gjorde det 1969 Eftersom tvn hade, gjort, hade blivit standard i hushållen Vid 69 Nej Nej precis, det, det, det är nog kanske inte så sannolikt Nu mm. började man ju mycket mer med, med trailers och sådär mm. Man skulle marknadsföra det, lite mer Ja, och sådana här desperata trix att göra bio-upplevelsen, mer yes. bio och så vidare då. Mm. Alltså, äh, är, alltså trailers och sånt där har ju en lång historia Det skulle vara också vara intressant att prata om hur det liksom har förändrats men det är det ju först här De några av de, de, de, de, de, de, de, de äldsta som i alla fall finns kvar Och ser liksom Är för, de flesta från slutet av 60-talet början av 70-talet Och det. Mm. Och de ser ju väldigt annorlunda Mot idag Precis, Jag säger bara, det de bara kolla på Star Wars Första trailer mm. ja. <laughs> Den är jätte ja. Den är har en jättemärklig ton <fri> Exakt Det <här> <Den> har nästan <inte, fri> liksom, Halvt skräck, skräckmusik Så, Du, du du, du, du, du. Ja, det här kan ju det här kanske ha sin förklaring i att filmstudios under det här året genomgick stora ja chefsbyten kan man väl säga eller ja mellan 1967 och 1969 mm. i alla fall. Och det som vi pratade om i förra avsnittet. Ja, precis. Det var, det var, nu var det ju så här. Ja, industrikapitalister i stort mm. sett. Inte, inte alltså generell industri, inte filmindustrimänniskor mm. som köpte upp studior och ägde dem. Mm, de hade. Äh, ju oftast du som gruvbolag som vi nämnde eh, som precis. hade liksom gjort stora pengar och, det, och ville liksom expandera. Hade mm. pengar att bränna och kände då liksom. Och då skulle man tänka så här: att ja, ah, men de såg sin stora chans i det med film. Men med tanke på de här siffrorna och det, så var det väldigt, det var väldigt många företag som faktiskt sa nej. För att de, ja. såg, de såg att det här höll på att fasas ut. Mm. För att de kollade rent på siffrorna där. Och att när de bara har en 56-del, tappade en 56-del av sin bully på 20 år, så kände de att mm. okej, det här, det här kommer ju försvinna snart. Det är ingen som kommer kolla ja. på film längre. Det, det är lite absurt att tänka på det idag Det att man faktiskt tänkte så, här, Men det var en, var en väldigt pågående debatt under de här åren Ja, Kommer eh, folk fortfarande titta på det eftersom tvn hade kommit eh, ja, Som precis. var en väldigt, väldigt stor konkurrent Och andra grejer, det var inte bara tvn Folk hade liksom pengar Och det plötsligt började alternativ Det var inte som att alla skulle göra en sak Och det, det började liksom individualiseras ja Och, och det, det gick ju utöver såklart Över biograferna mm, Precis det, det var en industri i kris Helt mm. enkelt här nu Och kom då till räddning Till exempel Gulf Western Ägd mm. av Charles Bluedorn mm. Bluedorn Blue menar jag mm. Och som äh, låter, äh, låter liksom som, en, som namnet på en äh, superskurk <laughs> egentligen Ja, lite så Och ännu bättre tycker jag Casinomiljonären Kirk Corian mm, ja, Kirk ja. Som tar över MGM mm. <laughs> De, Men det fanns i alla fall en eh, produktionschef Kallad Robert Evans på mm. Paramount Och ännu en John Kelly på Warner Brothers Mm. som tillkom här och de, de de kom att bli en stor del i <coughs> kreativa beslut som hade betydande roll för filmerna som producerades under New Hollywood vilket är något vi kommer att återkomma till men 1969 var också året en film vi pratade om förra gången mm. som kom ut 1967 re-releasades på grund av en, en väldigt... mycket, till följd... <coughs> Oj, mm. mycket till följd av en stor tragedi. Mm. Filmen var Valley of the Dolls. Mm. Eh, tragedin var Manson-morden. Mm. Och vad var Manson-morden för något som mm. inte känner till det? Det känns lite som ju mer vi mm. går bort mot det så är det fler som inte liksom vet vad man riktigt många känner nog till Charles Manson ja men inte det känns som en person i sig känns men inte liksom vad han har gjort nej, nej. Charles Manson som var ju hippiekulturens Baksida kan man väl säga mm. personifieringen av det han drev en liten sekt mm. i Los i, i Los Angeles tror jag mm. eller ja där kring och eh, som ha, han var en misslyckad musiker han, har tidigare, han hade tidigare bråkat med producenter lite här och där mm. och eh, under en kväll då eh, där eh, i en av Manson's eh, tidigare bekanta producenter då som han bråkat med. Mm. Eh, den, den här producenten hade lånat ut sitt hus mm. till några bland annat Sharon Tate som spelade en av huvudrollerna i Valley of the Dolls. Mm. Uh, uh, hon och hennes vänner hade lånat det här huset. Charles Manson skickade sina sektmedlemmar dit mm. helt enkelt för att rensa huset eller ja, för att mörda den här producenten mm. då var ju hans motiv eh, var, De här sektmedlemmarna Hade ju andra motiv Som de indoktrinerats med Av honom mm. Vilket resulterade då i att Sharon Tate Och alla andra blev brutalt mördade mm. eh, Och just därför Till hennes minne, till hennes ära bland annat Så re releasedes Valley of the Dolls Troligtvis också Till en lite större publik och box officeen vad den gjort tidigare. Mm. Det, var, det var ju i som sagt det körvat på att man upptäckte att det var ett ökat intresse för Sharon Tate men vad har hon gjort för, mm. för grejer och det för att folk inte alla för hon var ju inte hon var ju ett, ett, ett, ett känt ansikte var hon såklart ja. men hon var inte liksom ändå så hon var inte liksom det absoluta liksom, toppskiktet var hon ju inte Nej. men igen för, för den fick som det här blev ett väldigt omskrivet mode Eftersom det just var i Hollywood mm. och hon hon var ju var hon var gift med Roman Polanski vid det tidspunkten ja det var hon ja, och hon var också det ska jag säga att hon var gravid med deras barn ja vid det här tillfället också Precis. Roman Polanski var inte var inte, inte närvarande han det var att han var i och filmade tror jag ja jag tror det med Uh, och på Polanski kan man också prata en hel del om Om hans, <laughs> <laughs> hans ja, livsöde egentligen som är Ja, det, det är en <laughs> intressant grej mm, Men i alla fall uh, Det var det och det blev liksom mm. uppmärksammat Och det, the Valley of the Dolls var inte enda filmen som blev återlanserad Utan det var en stor, stor del av hennes filmer. Och det, uh, Valley of the Dolls blev mm. dock klart det mest Det Eftersom den är, är kanske nog det mest som sticker ut i hennes filmografi Ja, Det är en film som är väldigt lätt För den är lite trashy så att säga Ja, så exakt finns det liksom, Den är lätt att och, marknadsföra Lätt och att marknadsför, och liksom, och liksom latch on på vad det är för någonting Istället för dramafilmer och det. Precis, precis eh, så. 69 generellt är ju Väldigt omväljande år Och det är rent Um, om man inte liksom har koll på saker som händer det så kan man så att säga 69 var ju då det hände väldigt mycket grejer också i världen Oh ja, oh ja um, bland annat <tryck> Vad hände bland annat? Bland annat hände Woodstockfestivalen mm. På tal om hippiekulturen mm. uh, Och uh, Woodstock 69 är ju det mest Det är ju, ja det är ju en världsomvälvande händelse så här i efterhand. Det kom en halv miljon besökare för att fira liksom Peace, Love och hela det här. Och den här hippiekulturen som rådde då och som både kulminerade och dog samma år då i och med att Woodstock och Manson-morden mm. skedde tätt intill varandra- Just det, precis uh, so, so, Men det, den hade ändå gjort av, Avtryck här, det, hela den här Hippiekulturen Och vi vet ju alla Att Hippis gillar kollektiv uh, mm. i, i, För det är kollektiv där De har självförsörjande och domän Har inget där att göra mm. Så <laughs> <So, clears throat> Filmstudenter det är också en, en annan händelse som jag skulle inte så också säga påverkar filmkulturen ja. är ju en äh, Månlandningen Månlandningen förstås. Äh, 69. Mm. Också just med fantasin och. Äh, mm. För den, den är ändå så en väldigt, ska jag säga, världsdefinierande liksom ögonblick. Defi ja, absolut. Äh, som också liksom gav sina ringar i Hollywood och det liksom med mm. Men vad, vad, vad, vad, är, vad är möjligen, vad är gränsen för, människa, för oss människor ja det? Ja, oja oh um, och, och det var ju kulminationen på så kallade, vad säger man på svenska, rymdkriget eller vad säger man? Ja, rymdkapplöpningen började väl vara i så fall ja. ja. Det var ju kulminationen på det och, och det som ja. cementerade um, i alla fall amer amerikansk kultur och, eh, mm. och produktion som, eh, som eh, ledande i världen. Ja, American Supremacy, mm. om man så vill. Mm, det låter väldigt <laughs> negativt Eller vad, något vad sätt. Vad heter det? Manifest Destiny mm. <laughs> heter det på 1800-talet mm. i alla fall. Jag gillar det Manifest Destiny och bara det generellt uttrycket. Ordet, ja, eller frasen, ja, ja den ja, är mysig sätt. på något mm. sätt sen. Var den innebär är inte lika trevligt. men nej det är den inte men ja det är precis som du säger det är alltså det här är det här är ett helt enormt år både värdshändelsermässigt och då så som film alltid speglar sin samtid så påverkar det, det här naturligtvis så jag ska bara Återgå lite till det här med hippies mm. Och filmstudenter Som bildade kollektiv mm. eh, filmstuden De här filmstudenterna Ville inte jättegärna Bråka med, med producenter då. De var nya Relativt färska då. De hade gått konstskola De hade spenderat Sin tid med att kolla Svina mycket film från hela världen För att liksom lära sig och bredda sig mm. Så då Så då fanns det några då som Gärna ville liksom Nyttja den här Den här kollektiv Mentaliteten mm. Till att få, få sig Till att slippa få sin kreativa Vision komprometerad av liksom Producenter och så vidare mm. Och, det är, äh, och det, är, det är Det är ju som, som du säger Eh, också som väldigt styven för den här tiden Var ju liksom att det var väldigt mycket kollektiv Och folk som mm. eh, de, I alla fall i hög grad det gör de ju, Kanske typ som jag skulle inte säga lika mycket idag det, Men det var väldigt mycket Man man hjälpte till på varandras grejer Kommenterade oh, ja. väldigt mycket och det eh, du, jag vet, du, du har en poäng du kommer till här Så jag vill ja. inte ta den ja, från dig. Led... Nej men du leder in på den också mm. eh, Så ja Vi tar väl upp The Hippie Av filmskapare mm. här Som bildades mm. <coughs> <oj>. <coughs> mm. Till följd av det här mm. American Zoe Av inga mindre än Francis Ford Coppola och George Lucas Som då är De mest kända frontmännen där Precis eh, Som och. är lite kul Kuroosa som Harrison Ford byggde jag tror han byggde deras entré som snickade. Mm. Ja. Det här som får det och det var lite så han kom in på det I Ja just det. Sen då så, så, så byggde, det finns en lång historia som jag vet att Harrison Ford själv har liksom Exakt exakt hur de började liksom att prata det det var någonting i stil med att de var missnöjda med någonting. Ja, och det och de började <laughs> prata längre och det som var det någonting i stil med att Harrison hade ju drömmar om att vara skådespelare. Mm. Också och det så blev det att han fick komma in på en audition För, för att de blev slut de blev nöjda och det så blev, Ja men du får gärna komma på en audition Eller något, ja, det ja. något sånt där <laughs> För den som inte visste det Att Harrison Ford var ju eh, Utbildad och jobbade som snickare Ja. Det, det, är, det är awesome trivia där alltså, mm. äh, Bra jobbat mm. Det blev en applåd där <clears throat> Tack. Men äh, det, George Lucas uttryckte det här själv då Som äh, Eller nej, nu går jag händelserna i färg äh, mm. det, det här var bland annat främst för Francis Ford Coppola var det, mm. Alltså äh, Att en film han gjorde som hette The Rain People mm. Som fick honom att äh, Inse att han, han jobbade nog bäst i ett community med likasinnade. då mm. Och han var ju långt ifrån den enda regissören Martin Scorsese var ju, Hade ju samma mm. eh, problematik Ja, precis med, eh, Shit, nu har jag glömt bort vart den, vad den filmen heter <laughs> eh, För jag såg en av hans tidiga filmer här här om sisten så vet jag, och jag har inte skrivit ner den. Är så... det Main Street? Main Street säger det, Main Street det, är den? Den, precis. Ja. Uh, för att den där är, är ju den som han själv kallar för hans riktiga debutfilm. <går> ja, just det. För att uh, den som han gjorde innan, den kommer inte på namnet på, men det kanske du gör. Uh, uh, ja, det har försvunnit för mig, men det är... Uh, ja. Mm. Men därför Maltskonsen uttryckte ju det att Där så kände han att producenterna och det och det var också mm. för, Var det förrän svårt att koppla någon annan Igen för att de pratar så mycket Med varandra de här regissörerna och det rör sig i samma kretsar Så hade de ju sagt det där Om att ja men du, du borde Egentligen göra film på egen hand det var någonting jag läste i förbindelse med Main Streets när jag såg den Det var faktiskt för det här ja. avsnittet jag såg Main Streets ja, ja okej okay. <laughs> äh, Även om det är lite, lite, se lite senare i förhållande till de här åren och det. Mm. Så hänger den ändå så ihop med den här eh, tidspunkten Jo, de här människorna de rörde sig lite i samma kretsar Så även om på, på varsitt håll Mm. Till och börja med. Martin Cerceus är ju från New York och mm. Lucas och Coppola var i Hollywood. Eller i okay, Kalifornien. I Kal Kalifornien, Kal Kal liksom. liksom. alltså New York Lucas, så är ju San Francisco och ja. Norra Kalifornien vilder som mm. jag tror de uttryckte honom som. Mm. Precis. Uh, och grejen är att det här med so American zoetrope so var ett vågspel av Francis Ford Coppola men han Francis Ford Coppola som man senare gjort sig berömd för då är att han var väldigt orädd och han fick med sig George Lucas bland annat på det här som själv uttryckte det då som eh, att det var ett sätt att <coughs> det var ett sätt för oss att säga att vi inte vill vara en del av etablissemanget. Vi vill inte göra etablissemangets Typ av filmer Vi vill göra någonting helt annat mm. Så det är, det är Alltså det hippie Hippie 101 där, mm. Fast filmstudiomässigt och Från Antikapitalisten George Lucas <laughs> Precis um, och, och igen uh, Som sagt det Är ju de här um, för jag hitta den nu? Okej, okay, nu låter jag sådär Just det, ja Det är egentligen som sagt, det var ju dels Los Angeles Och egentligen det här är också kanske värt att nämna i sammanhanget Och det är att Jag ska ju säga Först här på allvar så började New York-scenen att bryta fram I mm. film och det För den var väldigt Los Angeles Den är fortfarande väldigt Los Angeles-centrerad Mm. Men här på ungefär slutet av 60-70 så började New York-scenen komma fram här För det, det var John Cassaviris som sa det till Martin, Scor Martin Scorsese ah, med okay. Who's Knocking on My Door var filmen Just det, Och han där. sa det att det var spenderat ett helt år att göra, göra en riktig jävla skitfilm Har han sagt till Scorsese <laughs> eh, och, och då liksom uppmanar honom att, eh, att göra en annan film eh, ah. Och som då blir Mean Street Som egentligen då är en väldigt En som blev också väldigt eh, också Typisk för många av de här Movie brats som kom från de här filmskolorna UCLA eh, mm. NYU då i, eh, i New York då som är ja. Den deras så att säga, Stora skola där egentligen alla New York regissörer har kommit igenom För ja, det mesta, just det. så är New York, NYU då New York University Mm. Deras filmavdelning som har ett otroligt mm. eh, gedig, gediget rykte som UCLA och USC då, ja. i, eh, i Los Angeles mm -hmm. Men och igen, som vi pratar om, de här kollektiven och det var ju helt enkelt hur de egentligen fungerade Var ju att de fick ju en miljö där de fick liksom, man fick skapa det man ville Men man visade mm. den oftast för filmerna för varandra och kritiserade och det Prefers. Och De fick mycket input och det, det är därför man såg väldigt mycket namn som dök upp i, liksom, som producentroller. Just för att de, de bidrog i en sådan grad att de liksom, bli, blev krediterade. Även ja. om de inte hade så mycket att göra med filmerna. De kunde se liksom, en klippning och så kunde de säga, ah, eller kunde de hjälpa ibland att komma in och klippa halvvägs. Om de kände att det var någonting som inte fungerade. Precis som liksom den attityd man hade. Och det Visst, vi gör projekten som vi gärna vill men Och vi hjälper till och vi kan fråga om hjälp om vi känner att det här fungerar inte Jag måste ha en, en second opinion Eller third opinion På den ja. här e och ja. Egentligen e så kan man tänka det Även om det här skulle vara väldigt reaktionära Och anti-mot producenter så, De vill ju ändå så ha kritik och det. det var bara att de, de kände att här fick man Mer konstruktiv, kreativ kritik mm. Utan med, med folk som inte hade en agenda Av att sälja filmen Precis. För om de kritiskt kom in och sa ju mer Det här fungerar inte du måste, Det här fungerar inte med karaktären Eller jag känner inte riktigt den här karaktärens motivation Nej. Så är det, det saknas någonting här Eller det här ska vi bara ta bort För den, den fungerar inte Kanske skådespelingssatsen är inte bra nog mm. Det ska vi liksom klippa ner Och det, det hände liksom upprepade gånger bland annat Bland med flera av några av de största filmerna Och det var ju där mycket bland annat att de klippte om Efter att de här hade visat Så visats för de här vänskapsgruppen och det Som Gudfaden, egentligen några av ja. de största filmerna den här tiden Gudfaden Star Wars ja. eh, Blev markant förändrade efter att de hade screenats för För den här umgängeskretsen Ja, precis det var ju det, det var ju hela syftet med det mm. Och det här funkade inte riktigt Men av Nej, många andra ju, anledningar Ja eh, är det är som, som nästan alla det de, Problemet är ju också med produktiviteten Och det American so -Trope är ju tycker jag Jag skulle gärna vilja prata om American Soatrope mm. eh, Företaget existerar ju typ idag Men inte, det, inte i den formen som vi pratar om här Nej för jag tror Coppola fortfarande Så har ju, har ju Typ haft, I alla fall namnet har levt vidare mm. Och George Lucas Jobbar ju också som bekant Mycket med På konstfilmscenen Och det är, det är också intressant För att han att det var ju det George Lucas Ville göra ja. Hans filmer under, under när han studerade USC, om man kollar på ja. någon av dem Finns en, jag bara bort namnet på den Som man kan se på Youtube är en mm. otrolig arthouse-film. Mm. Eh, väldigt, eh, väldigt... Jag ska säga väldigt eh, noel Varsh inspirerad film. Ja. Den är väldigt... Eh, ja, du kan titta orden. Eh, och det är det ordet art, med det han vill göra. Ja, men precis. Men uh, American Soetrope gav honom i alla fall chansen att... George Lucas, ingen mindre än han, fick vara först ut med en uh, mm. American Zoetrope-producerad film. Mm. Då den första filmen de satte i produktion var THX 1138, eller hur man nu säger, siffrorna. Mm. Ja. En dystopisk science fiction. Som... Ja, den har ju inte eh, Levt vidare Såhär speciellt jag tror, jag tror problemet är egentligen inte Filmen i sig, jag tror filmen i sig blev Har blivit öskuggad på grund av George Lucas Andra filmer ja eh, Att man glömmer bort eh, hans första film eh, Ja, precis Lite egentligen med allt annat Som inte är Star Wars Eller Indiana Jones Sen, <laughs> Eller hur det, det är ganska svårt också på något sätt att göra det För de andra två är liksom staplar Och eh, delar av mm. popkulturmedvetandet pop Ja, och eh. THX är liksom hans första riktiga långfilm också På det här viset mm. Och den är baserad på en av hans eh, eh, en av hans studentfilmer på. Mm, precis Och är väldigt mer, mycket mer än Arthouse ja och igen, ändå så, ja, en kommentar på, igen, en, en ganska bra kommentar på På den tiden samhälle med isolation, mm. uh, just med Ny teknik, hur den liksom isolerar, mm. uh, sätter oss in i våra boxar. Och det, för det här är lite ändå så som, när man ser den här så kan man liksom känna igen för att grejen är att även om den här filmen inte var en succé, det här var en, en, en flopp. Ja. Uh, nu vet jag inte studion Som gjorde som, som stöttade den här filmen Jag tror det var Warner Brothers mm, De var väldigt uh, missnöjda De försökte stoppa mm. den här filmen också ja. Såklart så, så var det ju liksom Det var alltid någonting fel uh, Även om studiosystemet Inte liksom hade samma Inflytande av det Så, vid, så, så försökte man att stoppa den här filmen Den här mm. uh, Drog bara in 2,4 miljoner På en budget på 700 000 ungefär eller 800 000 ja. Och visst man säger ja, men Jo det är vinster ja, Men det är ändå så ganska, <coughs> ganska dåligt Warner Brothers mm. hade större, större förhoppningar Ja precis Det var för övrigt Warner Brothers Som backade American Zoe trope mm. med, med pengar Just det, de Inte hade, så mycket De men... hade ett avtal hade de Ja det hade de och de backade bara med ynka 300 000 dollar dock. Så de hade inte mycket att röra sig med. 300 000 justerat för inflation och sådär idag mm. vet jag inte riktigt vad det motsvarar. Men det, är ju, det, det, det var ju mycket men till ett eget produktionsbolag som det var avsett att vara på det viset mm. var det inte så mycket. Vi ska återkomma till American Zoetrope och THX 1138 lite senare. Och, och det är ännu, ännu värre med THX ja. Kortfilmen har den ännu längre titel Tide Checks 11:38 4EB. <coughs> nice. Det var att jag kommer ihåg den som har den de upprepar den tiden ganska mycket i filmen så alltså, i alla fall i kort jag tror de gör det i den här långfilmen också men mm. så men du skulle fortsätta ja vi, vi, en liten en fotnot gällande hippie kollektivismen och sådär där mm. Arthur Penn som vi pratade om i förra avsnittet mm. det vill säga hans film Bonnie and Clyde Uh, utforskade också det här fenomenet lite mer, lite mer, uh, ja, vad ska man säga, direkt i en film som heter Alice's Restaurant. Mm. Uh, ja, en. En. En. det har vi inte stått sig lika som. Uh, Nej. Bonnie and Clyde, man säga, hur man säger, har levt vidare då. Nej, det här är väldigt mycket av ett fönster in i USAs 60-tal Och hela den här Protest hippiekulturen. Mm. Eh, det är väl det, det. som jag bara får ja. ha lite där, men alltså, Det är väl det som också är typiskt för många av de filmerna Vi nämner här mm. Med undantag såklart och Det är att många av de här är Egentligen jättebra filmer för att förstå Den här tiden Mm. Eftersom de är väldigt mycket Varför var, var, var gick i huvudet På väldigt många medborgare mm. I USA Och jag kan säga i en viss förlängning även västvärlden Under mm. de här åren Ja, precis Förlåt, så. jag avbröt där, så ja, det där Nej, jag var i en... stort sett klar Jag ville bara få in Alice's mm. Restaurant Jag tycker det är en film man borde se Och det är en Hå Håller, alltså Nu tänker du främst Ur ett perspektiv kanske för att liksom få ett, liksom ett inblick i hippikulturen. Ja, alltså av de filmerna vi har räknat upp här mm. eh, Liksom hittills mm. ja, inom själva Grejen mm. så, så är nog den där filmen som bäst personifierar eller, eller, eller illustrerar mm. den här mentaliteten. Den har också ett kritiskt perspektiv på det. Mm. Så det är alltid inte liksom peace, love and understanding heller. Mm. Vilket gör att det blir ännu mer c Men mm. återigen, ja som sagt, män som morden tog död på hela det här då. Mer eller mindre. Det var liksom inte kul att vara hippie längre när. när... Och jag tror. Äh... Också, eh, alltså, det fortsatte ju inte som att liksom, eh, Själva liksom höjdpunkten på IP-kulturen Hade kanske kulminerat Och det var ju fortfarande en ganska stort inflytande Men ja. det gjorde ju också att eh, den, ja, man ska säga, den traditionella delen av samhället eh, mm. Kritiserade i hög grad hippies Ännu mm. mer efter det här Eftersom Manson var ju en av dem Menade man Precis. Precis. Eh, vilket gjorde att hippies kunde I, i likhet med eh, Afroamerikaner och liknande kunde ibland liksom bli lika eh, Negativt behandlade på ställen De blev utslängda från restauranger och det. Mm. Bara för precis. att de liksom var hippie Jag vill inte ha som de sa, hippies som var inte tillåtna på liksom vissa Diners och sådana där blev utkastade Eller Nej. restauranger eller vissa klubbar Som inte ville ha dem För de menade att ja, men du, du är som någon där man Så det är bara problem Istället Ja men precis The hippies had, man, man som liksom cementerade lite mm. det här hipp, hippiedrömmen eller hippiedrömmen turned liksom mm. i, att är, i att det här är arga våldsamma knarkare mm. som går runt och tror på skumma konspirationsteorier mm. och löstrivare löstrivare liksom, och, som... och, och så vidare mm. Så, så det tog effektivt död på det här, allt det här varma, roliga och liksom mm. det, halv, ja, till stor del väldigt halvdana politiska engagemanget Och normaliserade saker som hippie bashing och ja, sånt som är, för... är, som är ett helt alltså, seriöst ett, ett, ett, ett uttryck som används bland annat av polismakten mm. och det Ja, och ja. Um, so, um... Men det fanns människor redan då som inte diggade den här lite medelklassaspekten av hippikulturen Så mm. är den här lite som. Ja, vita medelklassungdomar som mm. lyfte till San Francisco bara för att vara liksom true och så där. Och det blir lite av en låtsaskamp Bara yta mm. på det hela. Utan det fanns en cinematograf A turned regissör 1969, mm. som hette, heter, hette äh, ja, Haskell Wexler. Äh, äh, ja. Haskell Wexler dog för ett, ett eller två år sedan, tror jag. Ja. Ska, ni, ja, ska ja, okay. för, om, om du hade problem med att liksom säga, hur lever han eller lever han inte? Ja, Jag var lite osäker där. Men jag är rätt så säker på att Haskell Wexler dog här för. Ja, han dog 2015. Ja, okej. Okay. Det här var mm. liksom han kom med en film som var lite motreaktion till det här kan man säga. han syfte med den här filmen var att hitta att gifta liksom film äh, och, och, ja. och cinemareritet som det mm. heter. Äh, och Ja, ta över <laughs> Ja, men alltså jag tänkte Det är medium cool vi pratar om, om Det är medium uttryck. cool mm. eh, Möjligtvis så kan han också vara ett inspirerad, det känns som det eh, När så medium cool den var inspirerad Av filmen vi pratade om i förra avsnittet Det är Jag är nyfiken mm -hmm. eh, För den har en hel del Både grepp Och eh, Eh, tekniker och det som jag tycker Att det är medium cool liksom, Det känns att den eventuellt är inspirerad Till, till en viss del av det Just med oh att ja. blanda dok, dokument Och dokkudrama och då, Spelfilm Ja, det, det jag håller med Det känns också så Och med tanke på att eh, Jag är nyfiken, var en ganska stor film För två år tidigare Mm, Nej, det, är mycket, det är mycket möjligt att den, att den inte alls Är inspirerad av det. Men jag, <laughs> det känns inte som det kän, Jag tycker inte det känns som en slump Att den här kommer ändå så Nej lite det. Och han, han där, Eftersom den jag nyligen spelade liksom ett, Det svenska samhället Till viss del ja. eh, 67 och det så kände han Att, liksom att han ville han vill göra något liknande där Som speglar ja. Liksom ändå, så den liksom riktiga vardagen Samtidigt som han ville säga någonting och samtidigt den så har en vanlig spelfilm och maskera den lite sådär. Mm. Eftersom, mm. jag gud förbjuder att folk ska få se någonting som är för realistiskt. Nej, nej men precis. Det är det mm. det är, ju lite för mycket. Ja, nej men eller hur. Det, det, det som är så bra med Medium, Cool och Wexler i det här fallet är att det, det, intresset ligger i här, eller Syftet menar jag ligger i att porträttera livet som det verkligen är så som många, de flesta till och med upplever det, mm. eh, det, det och blandningen då av dokumentär och fiktivt narrativ eh, ska ju uppnå det här då att mm. ge en mer realistisk bild och på så vis var den ju rätt tillsammans med Äh, nyfiken, gul, alldeles talat Rätt, mm. Väldigt äh, Vad heter det? Jag tappade ordet mm. Mm. <laughs> jo, ja Jo, det, det är det definitivt Och, det. och sen blandat med För de som inte vet, Haskell Wexler Är ju då en filmfotograf Först och främst mm. känd som ja. Och i mitt tycke liksom En av förmodligen Garanterat en av liksom, världens tio främsta Genom tiderna Oh ja. Haskell Wexler um, Och det hjälper ju Den här, den här filmen enormt mycket mm -hmm. Det är en sån här film där jag redan liksom Första jäkla Första tio sekunderna Så visste mm -hmm. jag att det här skulle vara en bra film Oh ja, oh så ja. Det, det, det, det, liksom, det är liksom både det där med konstnärliga uttryck och det Och, och upp också som gör den här väldigt bra Eftersom eh, Medium Cool Följer då eh, Två som jobbar som eh, vad ska man säga eh, Nyhets kameramän Som ut och filmar mm. um, Lite där Och den, den, är, den är väldigt lösrikt Och det, den kan vara svår att hänga med i Eftersom ja. den är liksom en blandning Utav En eh, blandning utav, liksom, av dokumentär Och liksom handling för själva karaktären mm. Precis Men igen så, så är den sån här Och den här har ju blivit en sån här film, Sånt som man ser på filmskolor ja. och, liksom, ja. och studerar <skratt> nej, exakt nu har jag inte gått på själv på någon inte ens på någon filmkurs eller någonting så jag kan <skratt> jag <Nej>. inte svara <skratt> nej <skratt> jag, jag, jag gick fick vi aldrig se den här dock men nej, det, <skratt> heller. Nu, nu kan du bara ha att inte såg filmet som var tidigare än 1980 <skratt> <skratt> Nej, vi, vi såg ju Midnight Cowboy Så den här borde ju ha kommit mm. med Men jag minns inte en som Medium Cool Var med som exempel På filmen faktiskt men Hur som helst Som, som ni märker Det hände mycket här det, Ledorden här är Counterkultur Egentligen hippiekulturen mm. uh, the egentligen American it Rope. Haskell Wexlers eh, Samhällskritik liksom, Och så mm. vidare Och det var ju egentligen för att om, om man ska Om jag ska ta in så känns det som att Det är lite som ett uttryck ändå så för Att Man var trött liksom på det där Samhället ska tala om dig för att göra Gör vad du själv egentligen ja, Känner precis. för de visade det här de visar en alternativ livsstil som, och många gånger så liksom, var den egentligen väldigt osmickrande den visar liksom den hårda realiteten vi kommer ja. till några av de här filmerna och det är som, som just där kanske är kanske mer råare mm. eh, och det men det handlar liksom att liksom skapa din liksom, skapa ditt eget rör istället för att liksom bara följa i i bräschen och gå i eller gå i bräschen och bara skaffa ett vanligt jobb som alla andra. Precis. Mm. Och det där... Det är så bra att du säger det här för det leder oss osökt in mm. på nästa del. Det som mer eller mindre tog över från den upplyftande glada peace and love hippie kulturen och blev den mer arga reaktionära till nihilistiska mm. eh, counterkulturen som som 60-talet och tidiga New Hollywood hade att bjuda på. Men först det här. bara bam bam bam retake och ett, två, tre brrrrm eh. jag, jag tänkte att se om det här blir bortklippt eller inte men jag tänkte att wow här lägger vi säkert in något häftigt motorcykelljud eftersom vi, vi segorar så kan okej en går här spåra ut lite väl jag har inte fått göra motorcykelljud med munnen på jättelänge mm. det måste ju tillåta dig jag tycker det. Mm. På tal om motorcyklar och motorcykelljud mm. och tidigare och, och eh, också hippie från hippireaktionärt till arigt, ilsket, nihilistiskt reaktionärt mm. så kommer Easy Rider det här året. Mm. Och igen när vi pratade om sådana här, egentligen inte helt men om de här kollektiven och det. Så var ju det här också mm. egentligen ett kollektiv och den här idén mm. var ju den här, jag vet inte om de hade något namn om det, det. var ju Dennis Hopper, Jack Nicholson. Mm. Vilka fler nu. I den här gruppen som, Peter, som hängde Peter. i princip. Peter Fonda, ja, Peter Fonda, såklart. Och, mm. Och jag, tror, jag skulle inte förvåna mig om John Milius också hängde någonstans i utkanten där. Han <laughs> ja. som en lagom är... galen person. Och... Roger Corman till mm. viss del. Ja. Äh, men ja, definitivt. Peter Fonda och Dennis Hopper och Jack Nicholson, det är mm. ju trion där. Mm. Äh, Dennis Hopper redan en veteran Nästan i det här laget Ja det är, Han är på något sätt som man kan säga Som är lite unikum där att han var eh, Ja Redan, han kände ans ansikte Och mm. och det Och nu mm. påminner det mig om, Att shit han var ju död så länge Ja precis Det känns som att det var bara typ två tre år sedan ja. Nej, Sju år sedan han dog Ja just det, där är mm. det. Så falsken borde fortfarande skjuts över det, det tidspunktet. <laughs> Då är det länge sedan. <skratt> Då är det länge sedan, ja. <skratt> ja, eh, det, alltså Easy Rider är ju sinnebilden av det vi beskrev ovan. Mm. <hind attraction> Lite. Eh, dels är det ju... New Hollywood-stil På det här viset Att den har populär musik som soundtrack Det som vi pratade om grej. i um, I förra Graduate då, Eller, eller Maldomsprovet Som uh, Med bland annat främst då En låt som Som många förknippar med den här filmen Och som uh, man verkligen är så här mm. typ. Born <laughs> to be wild on, uh, you know, Ste Steppenwolf Precis um. Det är en låt som mer eller mindre Är också väldigt Alltså karaktäristisk för just Den här filmen Den här typen av filmer mm. Ja men det är som också som min igen, min, min far och hans eh, Popkultur mm -hmm. eh, Som vi kan kalla det här avsnittet Varje gång jag nämnde min första Och hur han, såhär, liksom, som med han med, När han hör liksom, Born, Born to be Wild Så tänker han på den här filmen Du eh. måste, måste ha en jingel Till där mm. Tims far och hans popkultur <laughs> <laughs> Okej okay, han, I alla fall han säger ju Alltså, som han sa, för honom är ju den så liksom den musiken och liksom Easy Rider också en mm. av hans eh, absoluta favoritfilmer från den här, från de här eran. Mm. Som han pratade mest om, och det är just för att hur den är fri gäng det. Jag, jag bara, du ska inte prata om min far, men alltså han, <laughs> han eh, var ju en del av Ranga kulturen. Ja. Eh, och, det, och det här är ju en av de filmer som inspirerade. Eh, inspirerade dem väldigt mycket. Eh, mm. ju, och det är ganska typiskt för raggakulturen ragga att de inspireras av amerikansk kultur. Ja, eh, precis. Och liknande. Ice-Rider tillsammans med en annan film vi kommer nämna här till sist eh, var mm. kanske två väldigt sådana här eh, fil filmer som vi liksom inspirerade liksom en, en ung generation eh, igen. Och Ice-Rider är ju ändå så det är på många sätt den sån. Eh, film Ja eh, med, Jag skulle säga, vi har ju kommit till cementet Jag skulle säga nästan som antifilmer Som du säger, Du de kallar det för counterkultur ja. Det här är på ett filmer som inte liksom är som andra filmer Eftersom de inte riktigt följer eh, gängsregler De här, Nej, de här så kallade etablerade reglerna Kring vad en film ska vara och aktuppdelningen och strukturen Eh, nästan alla de här filmen som jag ser Följer det här Är i princip Är mer eller mindre det Ja, eh, precis Även om de så, så som sagt Ändå så lite smart har en struktur Det bara att den är lite mer dold eh, Igen att Easy Rider har inte egentligen eh, Någon direkt handling Vissa skulle kunna frågasätta om den har någon poäng Det har den ju definitivt Ja, det är en eh, Ja, frihet eh, Och mycket annat eh, mm. Jag vet inte hur du tänker Jack Nicholson det... då, alltså, hans stora genombrott Ja, precis Jack Nicholson hade ju Jack Nicholson var ingen främling för bikerfilmer Vid det här laget heller men... Nej. <laughs> Så det är ju kul Jack Nicholson liksom äger den här filmen såklart. Han, han ägde många filmer på, mm. vid den här tiden. Det mest intressanta egentligen med Easy Rider är att den, den representerar en del av en del av amerikansk filosofi, eller vad mm. man kan räkna in i amerikana. Hur man oh, uttalar ja. det. Oh, ja, definitivt. Det är en bra, sån här bra ordval tycker jag. Ja, sån, sån americana är också så varit fräsigt ord. Ja, eh, exakt. Och, och den, den är verkligen som jag säger? En, en sån där. Egentligen en sån där del som man nästan, alltså när jag ser dem här som Easy Rider. Mm. Eh, och det, så blir jag sådär jag blir som, också så, Det är verkligen sådär som, som jag tror inspirerar också många Och åka liksom de här Route 66 eh, Och egentligen de här bara liksom Packa upp och åker ta ta ta ut Och upplever ja. USA främst För det är liksom det här igen som också bygger romantiseringen mm. av USA och roadtrips eh, Ja där det är egentligen Och med i i just Så är det, är det mycket de här Stora miljöerna eh, ja, Som, som, det... som på, säga, använder det på ett smart sätt För att kunna reflektera in mot Själva karaktären och det För att Precis. nu har du, du för att som, sagt, den, som du sa frihet Den liksom illustrerar det så jäkla tydligt Visuellt också Oh, det är, ja. Du ser det är, Nästan aldrig du ser någon väldigt tight, Liksom shot oavsett vart du befinner dig I filmen Så är det liksom mycket rum och det för att signifiera att De har rum för att vara de själva Ja precis det är, så att det är... de stöter på Flera gånger under filmen då problem Och mm. eh, motreaktioner mot det här då, Där de Där de, att de inte är välkomna Ja precis De är men de, de är det här bohemis, De har den bohemiska mm. livsstilen som man kopplar till beatniks och hippis och så vidare. Mm. Men, de, men det, här är, det här är människor som bryr sig inte riktigt mm. om något. De, det är go along to get along mm. ungefär. Det är. Den, den tysta majoriteten eller vad man ska säga mm. av amerikaner som de här representerar i den här filmen och, och som du säger stora miljöer det, det är alltså egentligen en re, rekontextualisering av western-ikonografi i Sea Rider just det här mm. och, och egentligen då roadtrip-filmer överlag av den här sorten mm. så det, det, det är liksom men det är också en film som... Ja, frihet... Det, det, nej, den är, det är inte en film som är så här... Frihet, ja, men till vilket pris. Utan mer mm. frihet, ja. Men det här är priset. Mm. Den, den svarar på den frågan istället för att ställa den frågan. Mm. Och därför blir den, som du nämnde tidigare, lite så här... Ja den har ingen handling Om man ser det rent ytligt Så det är bara mm. några som åker runt på motorcykel Men det är just det som är grejen mm. Vilket också <coughs> Representerar en stor del Av counterkulturen Och mentaliteten ja. i USA Vid den här tiden mm. ja, alltså Det är den, den egentligen så fokuserar den på Egentligen på Karaktärerna vi liksom ser liksom Deras, mm. det behövs inte igen, Att de visar att det behövs inte Någon storslagen handling Nej. För att på något sätt För att, för att imponera på publiken Som liksom att det måste vara någon stor konflikt Eller någon stor mm. liksom, Call to action här Nej, eller någonting. Precis. För den, den börjar lite ändå så den börjar lite In medias res ja. Så det är inte liksom att den lägger upp Någonting till det som händer här liksom, Vi har liksom kommit in delvis i den redan Ja Och igen att den jag tror det tar, tar ganska länge ända så för också igen som sagt, tid i sekvensen att dyka upp. Jag tror att ja. det är typ 5-10 minuter in i filmen så kommer den. Just, ja, just det. Det som, och igen, det är väldigt intressant när man. Det här är också en kul i en film att studera just när om hur de gjorde den och det. För det är igen sån här väldigt typisk eh, lasifär. Det var ju till exempel De, blev, de tappade väl bort Några motorcyklarna har jag för mig under Så att det var att de, kunde, de var tvungna Att eh, göra om några just, det de, just det de gjorde Någon scen de var tvungna att klippa om För de hade hållit Rap Party och insåg Att just det, vi, har inte slut, vi har inte filmat slutscenen än det, det var någonting i stiden eh, Där de liksom insåg Att vänta nu det, för de, det var någon som hade informerat dem om, om det på festen, där rap då för hela ja. cast and crew. Jag sa att Vänta, vi, det, vi saknar en scen här. Eh, och och motcyklarna har de blivit av med eller sålt, eller vad det var. Och det var därför mm. de, de inte liksom sågs i. Lite spoiler, det är därför om man inte ser de motcyklarna för de är, ändå börjar poängtera de här motorcyklarna som en symbol för frihet. Ja, det säger eh, och de syns inte i en av de sista scenerna Och det är anledningen till det är för att den scenen blev filmad långt senare än de andra För de som sagt insåg att de hade glömt att filma den Och igen så säger man hur man kan glömma det Men det är just den typen av produktion det var Det, det planerades inte i allt för djupt detalj Om exakt hur Och då slutade de med att de glömde bort en scen. Det är, Vilket... det är en, av, en av filmens många campfire campfirescener. En av de sista ja. där. Som ja. um, de faktiskt. Uh, den hade mm. de glömt. Ja, ja. Ja, just det. Så det. Mm. Det var bara en liten trivia. Det ju nu. Men, du, du är trivia mästaren här, onekligen. Mm. Alltså det, uh, ja. Och, och igen, egentligen vi kan väl gå in då På en annan film som på många sätt Man kan likställa Eller liksom, man kan sidoställa Med mm. den här, inte bara för att ja, Jack Nicholson är med det. i den Nej men det, det är Helt enkelt en bra tematisk Companion piece mm. Till Easy Rider och inte bara för att delvis Ett ord i titeln Five Easy Pieces ja, mm. precis <laughs> um, vad, är, vad är Five Easy Pieces Henrik? Five Easy Pieces är också en, en, en film om att existera mm. eh, mer eller mindre Ska man, ska man kalla det existensfilmer? Ja, det, på sätt och vis är de ju väldigt existentiella Five Easy Pieces tar dock en liten annan har en liten annan syn på det mer än den här att Easy Rider kanske ser det här som den vill, eller vill och vill, men den antyder, vare sig det avsiktligt eller oavsiktligt, att frihet är lösningen mm. på det här. Uh, five Easy Pieces, tycker inte jag i alla fall, gör inte riktigt det. Den har en mer, så här är det, mm. vad gäller det här, go along to get along. Mm. Det är alltså... <clears throat> uh, det, och det hela, hela filmen är liksom... Att 60-talsgenerationen... Eller de här människorna... de Man, man, man kategoriserar... Jag vet inte vad jag var på väg med det här nu. jag <laughs> tappade helt. Oh, ja, men det, um... det, det... Den har i alla fall... Det en film som ger en bild av liksom en, en typ av amerikansk existens då den här. Uh... Den plockar ju ändå så fram tycker jag uh, väldigt mycket. Det här också uh, en an, en egentligen en eller gör upp, en, gör upp med uh, den här liksom bilden på uh, också familjerelationer mm. uh, förväntningar. Uh, nu, nu kan jag säga så här att Det här är inte i, i mitt stycke den starkaste filmen och en film som har hållit lika bra som några av de andra här Nej uh, Den är fortfarande, Jack Nicholson är fortfarande Jag tycker det här är nog Jag tror det här är nog min favorit Jack Nicholson Från de filmerna jag har sett under, under den här tiden Jag gillar hans prestation i den här filmen Mer än vad jag gillar Easy Rider Men jag gillar Easy ja. Rider bättre än Five Easy Pieces Ja, ja Uh, och det är nog för att det kräver, den här rollen kräver otroligt mycket bredd från Jack Nicholson. Oh ja. Uh, oh ja. Det, är liksom, det är liksom hela känslospektrat här, väldigt väl mm. välrundad som jag använder som ord hela tiden av någon anledning. Ja. ja, verkligen. Eh, uh, rundad karaktär som man liksom, ser liksom, både liksom på hans highs and lows. Mm. Uh, mm, egentligen en, en så att han spelar ju då en som jobbar i på en oljerigg. Säger man väl Eller oljefält. rigge, ja, rigge äh, det är det riggfält ja, han mm. riggare mm. Ja, det i alla fall där. Och han mm. eh, Han är, man ska säga så här: att han, eh, han talar. Han är också en eh, före detta en då klassisk pianist. Eh, mm. som, och kommer då från en familj av det. Mm. Och egentligen det här handlar ju väldigt mycket om då det där med, eh, tycker jag på, på många sätt också om förlorade drömmar men också lite att göra det man själv vill kontra mot vad liksom familj och uppväxt gör. Ja, precis. Det, eh, det, det, det, det är mycket grej som händer i den här filmen. Den är inte världens mm. lättaste att hänga med i heller. Eftersom man just har väldigt många idéer. Alltså det, man känner verkligen att, att Adrian Joyce som skrev den här att det känns som han hade väldigt mycket idéer om Uh, grejer de gärna ville prata om Och det och då, då bli, ja. blir det som det Och då, inte alla de grejer lyckas så bra det Men jag kan nej, se nej, de visst. väldigt många intressanta idéerna Och där filmen fungerar bra Fungerar den väldigt bra mm. uh, Bland annat då just det här med uh, hans, hans liten mot han, va, Vad han gärna vill göra Mot liksom ja. också drömmar Och familjeförväntningar mm, Precis Och plus med hans uh, förhållanden Ja, exakt. som också är väldigt minst sagt ostabila och... ja ja exakt där five is pieces. grejen med den är att tror jag vad som gör den både stark och att den kanske till viss del inte fungerar helt och hållet är att den har inte riktigt någon moral den här filmen, mm. det finns ingen avsedd moral utan den, och det den är egentligen ingen dålig grej Nej, tycker jag. det är det inte äh... den, Men den undviker just det här och mm. det här lite småborgerliga då att, äh, att säga till oss som tittare att karaktärerna gjorde fel När de gjorde så och de borde gjort så här Istället utan mm. den säger bara Att så här gjorde de och det här var Konsekvenserna mm. Och det är ju, då får man nästan att gilla Filmen lite mer när jag tänker ja. efter sådär. Men alltså det, det är det som Det är ju film som egentligen gör, Ger det väldigt ofiltrerat Och utan Utan någon direkt Och det är kanske också det som gör det Väldigt svår ibland att göra för att man Tycker inte alltid att Jack Nicholson:s mm. äh, roll, vad, hans karaktär är sympatisk. Du ogillar den starkt en del grejer han gör ja, äh, i filmen. och det. det var väl därför jag hade ibland svårt att göra det. För det, det, är, det är problem, det är svårt i en film. Även om, om jag gillar film filmen gör det så är det väldigt svårt ibland att relatera till en film när du känner att den här personen är, är, är ju inte så jäkla sympatisk. Varför ska jag bry mig om honom? Eller... Menar, så... Han, han har, har det mycket bättre än vad han vet om om man börjar så bara Men vad fan, varför gör du så ja. för? Ja, det är så vana vid att mm. Det finns någon slags moral Hos vår huvudkaraktär i en film mm. Så i, ibland glömmer man sig lite Men jag tycker fortfarande Five Easy Pieces som du säger den, den, ja, i, i, Ställer man upp den mot Easy Rider Eller eller medium cool eller mm. Grejen är väl att den har eh, Den har bes, Vissa beståndsdelar som är kanske, mm. Till och med kanske starkare Och har mycket mer att säga än mm. De andra och det, men grejen är att den här hade Tjena har svårt att fokusera Veta vilken den ska fokusera på ja, som, som Easy Rider Visste precis sin idé och, det, och har skalat av väldigt mycket och Istället för att bygga på en massa grejer Exakt uh, Den, den visste, visste vad man skulle skära bort Och in, inte det uh, mm. Och det är li, med lite lustigt med tanke på All, all my, mytbildning kring Easy Rider uh, ja. Och ja. den tillkomsten och hur den kom till är den Här är de där historierna med Liksom att de, de drog ut till Joshua Tree som är ett känd Där man svampar ja, det. I princip ute där och går och trippar ut I öknen då Ja precis uh, det var ju många sådana historier men att de liksom gjorde det som som kom på idén till Easy Rider Ja, exakt eh, Nu vet man inte hur sant det är Till viss del Nej. är det väl det alltså att, de, att, de, att de tog mycket svampar och rökte på Och diverse Man kan ju så, tänka sig det i alla fall eh, mm. Så till viss del ja Men de nog, mm. det känns inte mm. som att de har suttit där Och också försökt att få det här till någonting Någonlunda eh, Palatable Ja, jo, visst men uh, Medan 5 Pieces, så känns ju mer, mer På många sätt som är väldigt mer traditionell Där man har gått ner i psyket på en karaktär Och det mm. Men igen, ja, att, att man vill lite för mycket med filmen Och jo, den, är alltid, den, den är trots allt Den är inte så lång Den är 96 minuter Ja det är den ju uh, Och med tanke på mycket grejer där Så hade den kanske <skratt> Inte för varsin som pillar med filmen den hade nog <skratt> kanske gjort bra Den hade skalat bort en del saker mm. som, inte, som inte liksom leder någon vart Uh, ja, det, är det, här, det är bland annat det här med uh, um, Som jag pratade om hans, hans relation med kvinnor Och det som jag känner att mm. den leder inte till så många ställen Nej uh, Till viss del alltså, jag, jag tyckte att jag fattade den grejen Fattade jag ganska tidigt Vad de ville mm. säga där Men det känns som att de fortsätter att trycka in den Jo uh, jag, jag håller med Alltså det är det... Alltså ta bort Ta bort vissa grejer och bygga vidare På andra grejer, det är såna här mm. Grejer som till och med stora Mästerverk har problem med ibland mm. så, så det och, och igen som sagt, det är, det är inte så långt så är Ibland svänger det sådär lite som hur Att de inte redan där förstår de kanske ska fokusera den lite mer Nej precis Sammanfattnings... Och jag vill bara nämna lite snabbt ja, Och absolut. den är Oerhört vackert filmar utav Legendaren Laszlo Kovacs Ja Vi har bara liksom En liten shout out där till Ja men det är bra. Laszlo det är Kovats, bra. Som har nog inspirerat Större delen av dagens filmfotografer. <laughs> Ja, ja vi, vi nämner många filmfotografer, eller två i alla fall, men det är bra. Nej, men det är det <coughs> ju lite nämnt... mitt intresse och det här, för sista tiden som kombination ja. till att jag lägger märke att jag ofta vill kolla vem det är som har varit fotografen på mm. eh, filmen det. För några gånger kan jag, kan jag se det eh, när det är någon jag känner, känner jag och vet liksom är bra. Det, är, det blir direkt ett distinkt bildspråk. Ja, eh, Vilket den här också gör väldigt bra. Oh, verkligen. Mm. Det, det är liksom två, två riktiga amerikana filmer här med, mm. med ganska hård nihilism, i sig, eller mm. vissa aspekter av, av nihilism i alla fall. Och innan vi går vidare för att på tal om just väldigt osminkad verklighet som Five Easy Pieces mm. visar upp så finns det en annan film från den här tiden som gör det, men innan vi tar den så bara mm. på tal om nylistiska road movies har vi Two Lane, Blacktop och Vanishing Point mm. och, och tvärt perspektiverade till den här tiden mm. i alla fall i 2017 kan jag bara lite snabbt nämna Är två av de starkaste inspirationerna För Baby Driver Baby då? Driver, ja ja har du, har, du, du, har du sett den än, förresten? Jag har sett den, ja Och du, du gillar det? Jag diggar den som för Okej, okay, det är bra jag har, sett, jag har inte sett att du har <laughs> kommenterat någonting till Så jag visste inte om du hade sett den än ja, Nej, jag har inte gjort det Men jag har, äh, jag har kommenterat allt Inte för att vi ska se Baby Driver här Men den Nej. Den, den, har, den har sina brister, Baby Driver på vissa ställen och där tycker den inte fungerar. Eh, ja. Lite som många av de filmer vi har pratat också där. De kanske mm. skulle ha skruvat om. Eh, eh, skruvat om fokuset lite. Eh, som jag känner fungerar. Den fungerar inte liksom för mig i alla fall. På nej, vissa nej. Ställen, men det är okay. fortfarande. Det tar inte bort liksom från att det är en, en otrolig skön film. Och ja, ja, eh, oh, ja. fantastiskt. Eh, det. Men i alla fall, nu ska vi inte prata om den nu ska prata om inspirationen till, till den här filmen Som inspirerade <laughs> ja. dagens filmskapare Precis Det här är två filmer som de hamnar lite i periferin Just för att Inte nödvändigtvis för att låna med lågbudgetfilmer Men de har liksom inte det här riktigt stora mm. Vad ska man säga? Sociologiska perspektivet. Mm. I don't know. Ah. Uh, jag kan säga ja, Vanishing alltså, Point bara lite liksom för om nu sitter du jakten mot nollpunkten. Ja, ja just Det heter den på svenska. Ja, ja, de som känner till den känner nog till remaken. Ja, just det är ju det. Den bygga <laughs> Morten. Nej, okej. Okay. Uh, Vanishing Point är ju. Det är ju alltså. Det är Easy Rider fast nedkokad Liksom mm. version kan man väl säga Till, till Easy Riders Skelett liksom mm. Bara att de bytt ut motorcyklarna Mot en Dodge Challenger och de har Bytt Tagit bort Liksom det här Eller har en väldigt Liknande men ändå annorlunda syn På det här med frihet Och on the road då Mm. den handlar om ex-Vietnamveteranen och racerföraren Kowalski och ja, i stort sett han åker runt i sin Dodge Challenger och han åker runt i sin Dodge Challenger bara för att mm. han flyr från polisen bara för att och så vidare och var ju så... i, i, var ju också staden på en, en viss fanger som blev Uh, mer populär senare mot på 70-talet. Mm. Uh, Vanishing Point och uh, ja. Bland generellt alla de här, ja, bil action ja. Jag vet inte vad man ska kalla den skängen egentligen, men... den, den brukar kallas car exploitation. Just det, car exploitation. Jag mig. Bland annat också som Smoking the Bandit och, och andra filmer som. Gone uh, in 60 seconds Precis mm. uh, Och många andra som kom senare så är det här En tidig En, tydlig, en, en, en liksom inspiration där Och uh, mm. uh, Jag tänker också på men um, bullet kom innan va Ja det gjorde den Den kom den 69 va Eller 60, 69, 70 mm. jag, sitter tänker, jag sitter Nej 69 Nej 68 va Tror jag. 68 till och med. Jag tror det är 68. Ja, det var det 68, jag kollade det. Mm. Ehm, men ja. de, liksom Bullet och den här brukar ju liksom vara mm. väldigt definierande för just den ehm, ja, genren och de vi liksom pratar om genrefilmer också. Ja, som så. bilar så mm. allt medan Vanishing Point och Two-Lane Blacktop är mer ja, åka bil för att åka bil liksom mm. Och det, det passar väldigt bra Vi skulle mm. kunna ha in till det Men vi har lite mer att prata om det Till ja. den filmen vi avslutar med Absolut mm. det, det här är min favoritfilm Från New Hollywood Eller den jag tycker är bäst då, Av alla de här riktigt stora Vanishing eh, Point Eller Tulane Blacktop Nej, den vi ska prata om nu Ja, ah, okej okay. <laughs> Om du inte har något mer Att säga om de två Mm. Ja, jag vet inte om vi ska, ska vi hoppa över det vi, ska, vi har inte pratat om Eller jag vet inte vart är på väg nu <laughs> Jag var på väg till och att återgå till det här med Osminkad, osensurerad Verklighet Ja, ah, Okej, okay, okay. då, då är jag med ja, Jag var lite var sådär, vart hoppar vi nu någonstans Ja, ja two Blacktop och Vanishing Point Jag har tänkt lite som en parentes bara. Mm, Och det men... kommer vi ju att Prata om, kan vi nämna det här? En del genrefilmer, och det kanske vi kommer prata mm. mer om I när vi summerar upp New Hollywood Och genrefilmer Precis. Det tänker Så. vi definitivt göra Mm. Men nu går vi till, som sagt, filmen som är min, min favorit av de här riktigt avgörande nu Hollywood-filmerna. Mm. Eh, Midnight Cowboy. Eh, där tror jag det är lite, lite intressant, för det är eh, nog min favorit också. Det är det? Är det. Där, ja, det är det. det är roligt det är det. att höra. Ja, ja, men alltså jag blev också... Mm igen, jag såg den ju först nu till det här när vi skulle prata och, det, och jag har bara mm. liksom jag känner jag inte har sett den här filmen tidigare ja yeah. <laughs> um. fun fact Midnight Cowboy är den första x ratade filmen släppt av en Hollywood studio mm. <laughs> en och varför är den X-rated Henrik? ja, vi pratade lite om det här med Haze-code-upplösningen och det nya mm. rating-systemet men X-ratingen Fick filmer som Helt enkelt inte var Som var, som var eh, Vad säger man Omoraliska Ja, precis mm. de, de var inte lämpliga för folk Under Under 18 mm. Då ansåg och censur i och Så satt man en X på och trodde att det skulle avskräcka folk från filmen. Precis. <laughs> eh, och det här, är ju, det här är ju lite extra roligt eftersom X-rating förknippas ju bara med porrfilmer alltså. I alla fall x. Ja, hårdporrfilmer liksom. Och det var ju för att Påfilmen fick den ratingen, men de adopterade det och mm. gjorde det till en grej. Märken För viss att det här är jätteförbjudet, det här är ju jättereaktionärt se, kom och kolla. Precis. Så, så de. Och det blev så vanligt, så till den grad att. Eh, de tog bort X-Rating Och ersatte den med den lite mer snällare NC-17 mm. senare mm. <laughs> eh, Men för, det... för de upptäckte Att den inte hade den effekt Som de hade hoppats Nej, Och det jag kan bara lite snabbt säga <laughs> att eh, Det är lite som jag skulle påstå Till viss mån som R-Rating har använts nu ja. eh, Där R-Rating Har det blivit just bara det Att man vet att filmen R-Rated verkar, mm. verkar i alla fall ha hjälpt eh, Filmen ja. Ja. För folk vet, okej okay, den, okay, den här är inte Så att säga censurerad För den breda massan Nej precis, du tänker på Deadpool Till exempel Ja, Deadpool. <laughs> men också många av filmerna som släpps i år Som jag skulle mm. säga är en som liksom direkt Mm. Effekt av Deadpool Och andra filmer förutom Deadpool Och också de ja. framgångsrika R-rated-filmerna de senaste åren Mm, eh, precis Både liksom ultronsamma mm. Filmer och det, är när många säger Ja, ah, men den är R-rated, den är R-rated Har kommit många mm. filmer Och att de har okay. siktat mot det, och det nog, Tidigare har det varit en Liksom som extra, X Det har den känts begränsande för publiken och det men... Ja, precis mm. Men Midnight Cowboy Mm John Schlesingers mästerverk. så är jag rätt nu ja. Ja, eller Schlesinger ja. Eller Schlesinger, Schles Schlesinger. Ja. Mm. ja genombrott och mästerverk absolut mm. den vann Oscars då för bästa film, bästa regi och bästa manus på förlaga mm. Och första, vad ska jag säga då I relation att det är den första eh, Då bästa film Som eh, Som då behandlade liksom Homosexualitet Ja, precis eh, Så det, det också är också varför det liksom är också En milstolpe på många sätt mm. eh, Och vis just för den Behandla ett tema som var väldigt eh, Som då var Extremt liksom tabu ämnen. Ja, precis Precis. Och den, den gör det och det är det som jag, jag tycker den här filmen gör bra att den gör det väldigt. Eh, den försöker inte. Den, jag tycker att den försöker inte göra det anmärkningsvärt. Nej. Den försöker inte på något sätt att göra det som homosexualitet som oh homosexualitet så. Eh. Nej. Den, den gör det väldigt avskalat och som. Ja osminkat. Ja det, precis tänkte... ja, när du sa det. Ja, osminkat. Ja. Det, det, det är liksom ett av ledorden för den här filmen tycker jag mm. i, i hur i hur straightforward den är mm. Mm. och det snabbt så ska jag ju säga att den handlar om eh, en en ung Joe Buck, en, ung, eh, Joe Buck, en yes. ung naiv grabb från Texas mm. som är snygg och har fått uppfattningen om sig själv via då liksom radio, tv och kulturen han lever i att är, han, bara, han är lite av en hingst. Jag vill bara säga det att eh, ja. bara, bara tänk John Voight, en gång i mm. tiden så ansågs han det där får vara good looking. John Voight var en hingst då. Mm. <laughs> ja. Och eh, med det här självförtroendet i bagaget drar han till New York i sin mm bästa I sina bästa cowboykläder mm. Och uh, Väldigt målmedvetet mål, Väldigt målmedveten Om att helt enkelt bli en gigolo Kan man mm. väl säga Han ska, mm. han ska ragga upp rika, rika kvinnor Ligga med dem och få betalt för det Det är liksom mm. det är drömmen Han ska leva där mm. uh, Men det, När han kommer till New York Då så i, I korta drag upptäckte han att det är inte är all it's cracked up to be. Mm. <laughs> så, framförallt då att det där med homosexualitet och eh, cowboy då, mm. den går hem på den scenen är en av grejerna i filmen. Och det är igen, så vi pratade om Five Vizipises. Hur ja. den inte hade av många idéer och, och, och grejer här. Den här filmen har också väldigt många teman och, och grejer och det men lyckas tyck, lyckas på ett mycket bättre sätt och liksom att göra de här. För att de mm. låter, det är inte som att de kräver för mycket plats. De har liksom sina små delar mm. som, som fungerar och det. Ja. För den här har ju jättemånga e, saker den vill, vill säga och, det, och jag tycker den lyckas mm. på visas i, i, i, i, samtliga punkter. Mm. Jag känner som liksom, det är ingen plotline som inte går någonstans. De relaterar och hänger ihop med varandra ja. lite och just för att de är väldigt jag skulle säga ikoniska karaktärer. Mm. Äh, ändå, så det, även om kanske mina cowboy inte liksom, någon, någon tidvis tyvärr verkar liksom falla mer och mer i glömska. Mm. Ja, äh, precis. För det, det är inte av de där. Det är stora, dramaverken som. Så, så jag tycker liksom att det här är mer en sån där film Som, som ska liksom Hyllas fram och oh ja, åja oh Den här det, det Just att Folk brukar ju hylla taxi Som den mest Osminkade, riktigt råa Bilden av liksom Storstaden, mm. livet Och, och Ensamheten och, och, och allt som hörde till där. Men alltså, Midnight Cowboy var att ta mig fram först. Mm. <laughs> det var först. <laughs> just, just ur det perspektivet. För det här är liksom. Eh, det, här är, det här är alltså Dantes inferno mm. eh, i eh, som. Eh, som är den bästa liknelsen För hur ja, New det, York sig I den här jag filmen Jag vill säga en jäklig bra liknelse där ja. För det är liksom. det som jag gillar med den, Hur de fan blir bara mer och mer Jäkla dyster Och mm. <coughs> oh, jo, man, man blir väldigt känslomässig Mot slutet av det Ja verkligen Filmen och det. Egentligen från början. Egentligen sådana där. Inte spela det jag tyckte men inte så mycket om varken från eller till om filmen och det. Men ju mer man liksom så vidare på den så så blev man liksom ja. mer och mer medtagen. Och ja. Eller, eh, kan igen. Och igen, för att det här kanske inte de. På, bå på båda är det kanske inte de mest skysta det här är liksom comments vi har inte pratat mm. om Dustin Hoffmans roll här A ratso. Mm. Ratso, <laughs> ratso. <laughs> <laughs> nej Ratso Ratso Nej, men det är också deras relation i den här filmen också mm. ett väldigt bra samspel mellan den den, den obildade naiva Oskyldiga killen och den mm. riktigt härdade. Uh, I don't give a fuck. Mm. Uh, killen. Mm. Så. Det, det, ja. Det är mycket på gång i den här filmen. Och det, det, det, min favoritaspekt av den återigen är att den är så rå. Mm. Uh, och det, det, man bara kommer liksom längre och längre ner i det här helvetet som är New York mm. i den här filmen. Mm. Och hur opersonligt och sjaskigt det är. Det mm. är egentligen som, inte som så många andra filmer gärna vill göra än idag. Liksom, och för sånt att det, det där när man startar på ny kul och allting är mm. du vet Man tittar väldigt lågt ja. mot eh, stort det, så jag den här väldigt. Eh, och, men det är nästan som man säger Som att budskapet är att flytta inte till I storstan <laughs> bara, bara för att Nej. Nej, eller Och i förhållande då till New Hollywood så är Det här är liksom Vad ska man säga det, det här är New Hollywood När det är som bäst mm. Egentligen När det är som mest Vad ska man säga Mörkt Mm. I brist på bättre ord, jag hatar att använda det ordet numera mm. <laughs> När man beskriver liksom stämningen i en film så, Eller mm. stämningen och den rena atmosfären och, mm. och så vidare Det känns som en cop-out och bara säga att den är mörk Den, den är mörk, <laughs> mycket mörker Ja, <laughs> uh, det säger egentligen så. inget om den <laughs> numera mm. när, alla, när alla vill vara mörka och edgy så sådär mm. Här... det är lite som eh, faktiskt eh, som eh, jag skulle säga om, om man vill se en eh, en liknande film som kanske inte är exakt har exakt samma form för berättande av det men en väldigt mm. en bra skulle jag säga en ganska bra companion piece så är väl The Neon Demon från förra året ja, en, ja. En, som egentligen har någon som flyttar till LA mm, eh, för att bli modell och det den här den här, den, här, den här skulle kunna tänka det är bra mm. companion pieces jag kom precis bara att tänka ja. på det jo, Men att, du den, är... att de är väldigt de påminner mycket om man även om den nya diman har en lite mer jag skulle säga mer abstrakt äh, äh, berättarform ja och de är det, ju stilistiskt det... väldigt ja. olika med vilket tror jag kan göra att de kompletterar varandra väldigt bra mm just eh, på, eftersom de båda har samma tema mer eller mindre mm. det är det först nu sen, när vi mm. pratar här som man kommer att tänka på det ja jag men tänker, det är ingen med det. vi pitchar många bra filmkvällar här tycker mm. jag Ja, mycket, Fördags... mycket med Companion ja. vad var det förra vi, vi pratar om Ja vi, vi, vi pitchade någon med då vad var det vi sa då Get Out och Uh, yeah, I guess it's yeah, coming, coming. To Ja, precis det, måste vi det här måste ju vara en fast del Att vi väljer en, en Companion piece En contemporary companion piece Till en film Ja, det, det är ingen med idé mm. <laughs> Men jag alla fall Ni och mina Cowboy Ja, precis ja, vi, vi avrundar diskussionen om Midnight Cowboy där, tror jag. Vi ska prata mer om den För det finns så väldigt mycket mer att och mycket säga om den Och fler detaljer att gå in på Men vi kommer göra ett litet addendum till det här också Ja, så. Det, det blir det Även om vi har pratat länge nu så, mm. så blir man tvungen att ha ändå längre För att kunna täcka mer i detalj <laughs> Ja, precis Så Ja, vi är inte riktigt klara än utan Nej, vi ska lite kvar. Ja, skulle du vilja göra ett, Något ljud Som relaterar till nästa Till nästa del Mm inte, Eller bara <här> så, så vi återkommer med det om Några sekunder För, för er Med era måt. Från krig Som vi så snyggt gjorde Ja, precis Jag försökte göra en naturlig fade-out där Så du skulle inte prata medan jag gjorde det här. här Du gör dina egna ljudeffekter Och mina egna fade-outs vi, vi liksom behöver så himla skralt ekonomiskt här För vi, <här> ja, du är ju ingen, ingen som... Äh, skickar oss sån här paypal donations eller någonting så... nej, vi har inte lagt upp något sånt också så är det svårt nej, nej. För folk. nej, nej, men um, vi har inte det så vi, vi får göra våra egna ljudeffekter helt enkelt ja. vad va va, va är det han heter nu i polisskolan filmerna, som... My, Michael Winslow tänker du. Michael Winslow är det, jag just mm. det jag önskar det är... att man kunde vara lika bra som honom och göra ja. olika ljud ja, precis <här> typ det är bäst bästa med de filmerna <här> <här> Ja, jo ja Ja Efter det, ja vi lättade upp Stämningen lite här och sen dyker vi Direkt tillbaka i krig och misär mm. Här nu för 60-70-talet För övrigt vi går Vi, har, vi håller oss ju inte bara vid 1969 Utan vi går lite, hoppa lite mellan åren i det här avsnittet Som ni Förhoppningsvis mm. märkt. Men eh, åren är ju då främst här, Om man kan säga, 68 till 72, 73 här. Ja, där är De här åren som vi rör oss omkring. Precis. Och eh, det här året är ju som, eller de här årtiondena är ju som bekant, eh, plattformen mm. för Vietnamkriget. Troligtvis vändpunkten i hela det amerikanska krigsnarrativet mm. eh, och oh, ja, det är, inte minst för att det, för första började det också då um, ja, USAs eh, ställning och ifrågasättas en hel del precis de slogs inte för, helt plötsligt slogs de inte för frihet längre som, mm. som jargongen hade antytt tidigare mm. eh, utan nu invaderade de fattiga länder och dödade bönder. Mm. Och det här satte naturligtvis sin prägel på film och kultur överlag. Mm. Eh, men historien lyder ungefär som så att här omkring blev Richard Nixon vald till president. Eh, 1969. Jag, eller, ja. jag vet inte om han blev vald eller om... Ja, jag är inte så duktig på min Nixon men. <laughs> Nej inte jag heller Han var ju president Jop. i fem år Och det känns som att han kanske hoppade in för någon Nej uh... han avgick ju tidigare sen Ja just det, det gjorde han Han, ja. han lyckades ju bli omvald Ja precis, men och sen, sen fick han avgå Avgå precis så, ja. så. På grund så, ja, av Måsuk han, han blev... Dalen, Som också är den här eran <laughs> Exakt mm. Så så ja, när han blev vald till president så eskalerade Vietnamkriget eh, som ja, nästan en direkt följd. Eh, eh, och detta ledde till en invasion av Kambodja. Och Vietnamkriget var redan kritiserat vid det här laget av, av amerikanska folket. Och när Nixon invaderade Kambodja gick ju folk i taket mm. ännu mer. Det, det här var liksom det, det var nu, nu, nu var det inte kul längre på någon nivå överhuvudtaget mm. alls och Vietnamveteraner och få, krigsskadade började komma hem och berätta hur det var liksom hur det gick till eh, men det är alltid känsligt att göra film om sin samtid på det här viset särskilt i ett land som USA där det ändå så många ja, de har en historia av politiska intressen som går in och involverar sig i, i kultur. Och, och ja, styr, gärna försöker styra folks röster. Mm. Men kreativa människor är smarta för det mm. mesta. Och det här gjorde att de filmskapare började... Nyttjad, eh, möjligheten att kritisera Vietnamkriget genom att ta upp USAs blodiga historia mm. Istället i film Framförallt under Western-eran mm. Den klassiska John Ford-typen Western är ju den mest amerikanska Genre som finns Och mm. ja, eh, okay. just John Ford-typen Som ramar som, som, som Romantiserade mm. Det var väldigt... den romantiska västern Med stora vidder och goda mot det onda Och, mm. och Elaka indianer mm. ja, Vi pratade ju lite Snabbt om det också i förra Huvudavsnittet just om en mm. del Västernfilmer som var revolutionistvästern Som ombre eh, Bland ja, annat det. Och det, är liksom, det fortsatte ju i, i, den här, I den här Tiden så började komma i väldigt många red, Dels på grund av att man gjorde filmer och det mm. men också det skrevs en hel del noveller Västernoveller mm. äh, som var också som tänktas som kommentarer på Vietnamkriget äh, ah. äh, Och jag kan jag kan nämna en lite snabbt som inte har skrivit ner här och det Men även den var ju en, en kommentar och en cynisk äh, Uh, och den är inte lika tydlig och det, men den är bara är, påverkad av just uh, Vietnamkriget Det var True Grit. Ah, som, som kom här. Um, uh, och egentligen är oh. jag väldigt på, för den är ju ändå så tar ju ändå så en av Vestransvangens största skådespelare. Mm. Och slänger in en, I en som avmystifierar uh, väldigt mycket och kritiserar. Ah. Um, det, den som sagt Den här den är inte lika avsiktlig som Vietnamkriget men den är väldigt påverkad mm. Av just den här Redan där man mm. på något sätt Vill eh, Omisfria hjälterollen och det som Som var lite av propagandan Som fördes ja. i alla fall Från den amerikanska eh, regeringen Och mer statliga hållet Det är så de värvade folk till krigen Och, och liknande Förutom de, de, som bara, de som inte hade så mycket Val egentligen så var det ju mm. just det här hjälteidealet som USA ofta har gjort Och de fortsätter även att göra eh, Om man studerar rekryteringsvideor Och det är för amerikanska militären ja, De gillar väldigt mycket att spela, spela upp den bilden Den amerikanska hjälten oh ja, oh ja. serve your country, be a hero Precis, mm. precis och, och som, som sagt för mot, Som många länder hade som motreaktion Bland annat Australien gillar ju till exempel inte Hjälte ideal. Nej eh, lite alltså, De gillar inte Hjälte ideal eftersom det användes Av det brittiska imperiet För att ja, unga australiensare Att värva, mm. värvas in till Och först slåss Storbritanniens krig Precis eh, Men i alla fall eh, True Grit, bara en liten snabb Ja, sidopunkter ja. och, ja. och, och, och, och både originalet är såklart väldigt bra inklusive då, här, remaken oja, oh, oja oh, mm. de, de står på stadigt på mm, samma eller de säger ja. samma och olika saker och passar in i sina respektive er -år, tycker Precies, jag precis Uh, ja, så, som sagt, behovet av att avmystifiera och göra upp med mm. historien lite fanns. Revisionistvästern var sättet att göra det på. Mm. Uh, en av de, de mest betydande på en ren moralisk nivå just... När det här handlar om, som du sa, av hjältar. Var The Wild Bunch av mästerregissören skulle jag säga, mm. Sam Peckinpah mm. Det var en, av... <laughs> det var en avsiktlig mm. allegori för Vietnamkriget det här. Men den utspelar sig precis i starten av första världskriget mm. i Mexiko. Har jag för mig Ja, texas mexiko gränsen ja, texas gränsen där Det handlar om Utslitna Män, mm. gubbar Och deras eh, lojalitet Till varandra Men illojalitet Till allt annat Kan man väl säga mm. och, eh, och egentligen också igen med, som vi pratade med Tugge, eller med just utnyttjande. Mm. Um, för det är ju till exempel hela den här um, mexikanska uh, milisen eller armén mm. uh, sekvensen som jag skulle kunna kalla det. Ja, just det. Um, som är en väldigt egentligen när, när du när man just pratar om Vietnamkriget och det, um, mm. liksom att kämp, kämpa andras krig egentligen. Ja, just det. Um, som, som den gör och det. Mm. Absolut. Och eh, en annan intressant grej som ringer <coughs> väldigt, eh, eller klingar eh, väldigt tydligt i, i, med, med Vietnamkriget som bakgrund, och som den tematiska bakgrunden, är att de två, eller två av de största set <laughs> i filmen som innehåller våld är, är scener där det är många civila som handlar, hamnar i korsälden liksom mm. det är många civila som dör till följd av det här kriget som förs i filmen då eller olika små krigen och sammandrabbningarna mm. vilket ju förstås var Vietnam i ett nötskal om man ska säga oh, yeah. Definitivt. Det var det var ett fattigt, eh, fattigt land som hamnade mellan två två jättar då mm. som helst av allt ville döda varandra. <laughs> Så är <clears throat> e egentligen eh, ja The Wild Bunch ser den eh, vi gillade Sam Peckin på och vi var tvungna att ta upp på honom. Oh ja, det är definitivt mm. um, som har inspirerat um, också otaliga filmskapare i synnerhet en som jag skulle säga väldigt, mm. uh, jag tror, är väldigt... tror jag det The Big Cutie? Kanske? Ja, precis. Som vi brukar nämna. Mm. Det, det, det är ganska... Uh, det, blir, det blir väldigt tydligt uh, mm. som jag skulle säga. Um, det är ju så att jag tror att det är ingen hemlighet av att han, han gillar sampeck men Nej, nej, det är men, verkligen det känns, inte Men när man Liksom, du, du behöver bara se kanske en eller, en eller Kanske möjligtvis två för att Liksom inse en stor del om vem kanske som Inspirerade mm. Som har varit en väldigt stark inspirationskälla Ja, ja oja ja mm. och, och visst, även om man har flera eh, Inspirationskällor Så... Mm. Nej, ja, ett av Sam Peckinpahs mest förekommande ja, nästan klyschor, mm. som det blev efter ett tag mm. återkommer ju flera av Tarantinos-filmer och är att alla skjuter ihjäl varandra i slutet av filmen. <laughs> Precis. Så, så det är definitivt därifrån. Mm. underhållningsvåld är uh, uh, uh, Sam Peckipers grej helt enkelt, mm. och underhållningsvåld var ju väldigt, väldigt naket mycket tack vare Sam Peckipers. Popcornvåld kanske faktiskt så kalla underhållningsvåld, popcornvåld, jag vet inte kan vi hitta bro till det? ja men Sam Peckinpahs popcornvåld eller underhållningsvåld. popcorn Nej, jag vet inte. Nu finns det inte ens där Blodpopcorn. Det går ett steg längre i hans fall. På samma vis som Tarantinos underhållningsvåld också gärna går ett litet steg längre i hur det visualiseras och porträtteras. Mm. Men det pratar vi mer om Jag tror vi måste gå vidare till Ja fler det får filmer. vi göra mm. Två av de allra viktigaste Revisionistvästerna mm. Både kulturellt Och ja, rent revisionistiskt, Historierevisionistiskt sätt, är Soldier Blue och Little Big Man mm. Little Big Man uh, Arthur Penn Som återkommer igen mm, Precis <laughs> um, Det är ju en um... Jag skulle mm. säga en sån, en, en, en, en väldigt, Det är en väldigt lång film mm. uh, Kände jag i alla fall Den känns väldigt lång för det är väldigt mycket som händer Det är egentligen livshistorien mm. då för, för Jack Crab Som då mm. är den äldsta människan Vid den här i filmen då i, Som utspelade då, 1970 Till att börja med för det här är berättas, Återberättas huvudhistorien mm. Little Big Man då Han berättar då mm. om hans väldigt Färgstarka liv Ehm, ja. Och han, han blev då, hur han blev fångad Utav Cheyenne-indianer mm. Och bland annat det, Han har varit en gunslinger eh, Jobb med Wild Bill Hickok eh, ja. Också scoutade för <laughs> General Custer mm -hmm. e en, en, en mer eh, Man kan ju prata om his, som sagt, Historisk korrekthet Lite av den här filmen som också inspirerar många Annars när du vet otroliga historier Ja Uh, filmer du vet med väldigt ska vi ta The Revenant till uh, som modern inte motsvarighet men mm. släkting kanske mm, ja lite jag, jag tänkte jag tänkte också dels om de här filmen som bara har massa otroliga sammanträffanden och ja hundra hundraåringen som klev ut i ja, en Jag tänkte på det men jag kände att Jag blev lite såhär uh, uh, Forrest Gump och Benjamin Button Kanske vi ska ja, ta istället då. Gump, ja, uh. I så fall uh. Uh. Uh. Men i alla fall uh, uh. Hur han liksom det här livet Som han har levt och, och, och hur mm. han Var den enda vita som överlevde Little Big Horn då Battle of mm. Little Big Horn uh. Som var en ganska Förödande förlust då för Custer var det väl va Ja, ja uh, precis uh, I alla fall uh, Det är egentligen det Vi får liksom få reda från när här var typ tio år Fram till då ja, Främst fram då Genom alla de här tina och indiankonflikten, mm. Som också är en som du sa Är väldigt uh, reflektion av Utav uh, mm. För just den här indiankonflikten är ett väldigt mörkt kapitel Som USA än idag inte riktigt har tagit i tur med tycker jag Nej, det har de Och de har ju fortfarande konflikter som Barnat Flint, Flint County, jag kommer inte ihåg om det är exakt är Den indiankonflikten är också mycket annat Det mm. händer än idag kan sägas ja, hur, ja. hur indianland... Som de har utlovats för den alltid flyttats och görs om. Ja. De, de flyttar om dem och li lite sådär vet som It's our country, lite tror de. Ja. Manifest man... Destiny lever kvar lite. Mm. Precis. Mm. Mm. Hur, lite hur. Ja, på många sätt hur, hur USA har. Mm. Och, och man kan säga de europeiska, främst de europeiska nybyggarna har Mer och mindre liksom, våld, inte föranvända ett sånt ord Men har våldfört sig på naturen och resurser och på folk ja. För att vi är bättre, tror ja. de Ja men precis och Även det... om Little Big Man inte liksom gör det I stort sett så har de Så kör den filmen väldigt mycket med dem äh, Så kör den väldigt mycket med de Teman i, mm. i filmen Ja Precis det ses I alla fall främst i, Eftersom den här tar ofta tar I alla fall indianperspektivet äh, Sida För det mesta ja. Och egentligen visar hur igen hur det är. och när man nämnde The Revenant så gjorde de också en liten inte så mycket men en liten också poäng där också med Indian mm, eller precis. Äm, just den konflikten även om den inte ja. är huvudfokus Nej, men precis det samma gäller ju för mm. Soldier Blue mm. det är det är samma Revisionist Soldier Blue Utmärker sig framförallt för att Den är så våldsam mm. eh, det, det är nästan b, b, n, eh, Ja det är nästan Cannibal holocaust nivåer Av våld I, i Soldier Blue Och det är liksom för inte säga lite mm. eh, och, och det här är ju då Också Cheyenne Folkmordet som porträtteras och just just för att eh, precis som i Little Big Man hur den tar, hur den porträtterar de här massakerna mm. eh, Sand Creek massakern om jag inte minns fel Jo det är det, det är Sand ah, Creek från 1864 eh, i bägge filmer då en av de mest brutala massakerna i, i USAs historia. Alltså det var sanslöst hur våldsamt och hur våldsamt vilken slakt det var. Mm. Eh, och eh, de här filmerna kom ut inte helt oväntat som en reaktion på My lai massakern i Vietnam 1968. Mm. Det... Det det, det det här de är all about De gör upp med USAs blodiga historia Amerikanska kavalleriet framförallt mm. De imperialistiska, blodtörstiga eh, Eller den, den imperialistiska, blodtörstiga och brutala sidan av USA Som, som mm. när de här filmerna kom ut fortfarande verkade i Vietnam mm. Där har ni en revisionistvästern i ett nötskal. Mm. <laughs> 70-tals revisionistvästern i alla fall. Oh. Men det fanns. Det gjordes ju ändå krigsfilmer som kritik mot Vietnamkriget. Även mm. om det kanske inte de, påtraterade de, det kontemporära kriget. De fick ju försöka hitta helt enkelt några. Alltså. Lite, lite mer finess och finöliga där. För det, som sagt, de gränser ju lite så De vill ju inte liksom bara föra över övertydliga. Eh, och och sen också grejen är, även om man ville ha en väldigt tydlig kritik mot den, så var det nog det sig ingen studio som skulle stötta det. Eh, just för de var rädda för den stora backlashen eller investera i det. Mm. Eh, men ja, den, den filmen som vi pratar om då är ju. Jag skulle, jag skulle säga om, om, om, om tv-serien kanske blev mer känd än vad filmen blev, eller? Mm. Eh, Delvis. Ja, det, det var nog lite samarbete där, mm. kanske, men... Eh, men ja. Det är den... vi pratar om. Ja, precis. Som, som skildrar i princip den ganska brutala vardagen för... Sån här fältläkare mm. Under Koreakriget Ja äh, Igen, att man förflyttar det här Till en liten annan konflikt mm. äh, Som man ofta gör för att det inte ska bli Lite för, för tydligt mm. In Nej, precis. Inte för att det egentligen gjorde någon skillnad Vad den sig eller någonting äh, för, för att här, den här fokuserar ju sig mycket på deras vardag Och äh, är den är En väldigt satir över det Och hur eh, den, har en, den här har en väldigt lätt ton helt Det handlar om hur egentligen de här Människorna Hur de liksom kan ta sig igenom Vardagen här, en ganska ja. hård vardag Och sitta och, och skära Och palla och på och gräva runt I folk efter kulor Ja, och, och liknande Hur de lever upp med liksom Många practical jokes um, mm. skämtar, skämtar runt Och driver med liksom Sina befäl Precis um, Och det är ju en, Det är ju en väldigt um, Alltså tv-serien blev En enorm långkörare Körde i elva mm. år ja. Vilket i synnerhet För den här tiden var ganska ovanligt Mm -hmm. uh, så länge det inte var en såpa Ja, så länge det inte var en såpa men för en skriftad och, och, jag skulle nog säga för en komediserie och köra så pass länge. Ja. Uh, och säsongsfinalen var ju ett, var ju en av de Ett som nästan alla i USA bänkade sig för att se, eftersom det här var ändå så en, mm. en väldigt populär och omtyckt serie. Ja, precis. Uh, och det här är filmen då, baser, uh, filmen som inspirerade serien. Ja, precis. So, um... mm. det, det, just Nash Nash gör, gör ju mycket så att säga mm. Den gör Double, triple duty I, i som du säger, Det är satir Över krig över lag mm. Det är satir mot den amerikanska Militären, en känga mm. Mot den amerikanska militären ja, ja, Men de den på hög. Hög nivå ja, ja. över dem och, och hur till exempel Kan vi ju ta um, Redan där, där Som de gör en poäng med just, just befän Och det är ju karaktären Radar Som, mm. som, som jag tyckte jag, jag skrattade redan första gången där Så tyckte jag det var <laughs> ja. jäkligt kul hur, hur han i princip inte lyssnar på Vad hans befäl säger Och i princip ja. redan har sagt det han sa För att han menar du, du säger ändå så bara saker som är ganska självklara <laughs> Ja precis det, det, alltså det, det tyckte jag var som briljans Där man redan där så alltså, var tyckte han var skitkul Han är redan sprungit mm -hmm. iväg och redan tagit den orden Ja, precis mm. <laughs> en, en annan rolig sak är att den recastar Den amerikanska manliga soldaten I, en hel, i, i ett helt annat perspektiv mm. Den amerikanska soldaten i MASH är liksom inte krigs krigshjälten Som slåss för mm. Den överlägsna amerikanska Friheten mot en fascistisk Omvärld eller så mm. Den practical Joker mm. I ett tält ja, det, är, det, är, <laughs> i det är ju precis fältet. Bara filmen i, no, i något Ska ja, säga det Det är precis. mycket som är bara i tält, Väldigt Ehm mm. um, uh, det, det är en person som är så avtrubbad Att man kan stå och skämta Medans Det sprutar blod Runt omkring en ja, liksom. De står liksom i blodrängta händer liksom ja. liksom helt med blod Och de än så står och drar skämt Och pratar ja. om andra saker och det För att, eh, jämför, för att Visst, det är satir Samtidigt och, och och det ska vara en del av underhållning och det, Men också det där med att det här måste de göra för att inte bli helt galna. Exakt. Eh, för att helt tappa sinnet eller någonting. De måste liksom mm. skämta runt. Och just den grejen där är väl, såvitt jag förstår, som många av de här som har ju jobbat liksom är i akut också. I, jobbar på akutavdelningar på sjukhus. Ja. Och liknande Att det där är det som, som, som, som Jag har i alla fall fått höra Från de som har jobbat där Att det är en väldigt man ska säga, Många skulle säga det är en väldigt annorlunda ton Och, det. och den är ja. kanske delvis här lite Halvt skämsam Och det är för att de måste kunna hantera det här Precis. Och att humor avväpnar Och avreagera väldigt mycket Precis Gör att det blir Ja Mm, ja. så, som, sagt, som jag sagt innan att det blir äh, det gör hela man kan hantera att man inte liksom för mycket liksom går ner och blir så dyster och det, och det är trots att de igen äh, om de förlorar någon patient och det, så, så gäller det ändå som mm. att äh, kunna gå vidare och fortsätta med det för om man skulle liksom, för varje person som dör äh, skulle liksom gräva ner sig och det, även om man har gjort ett misstag ja. äh, och det händer ju flera gånger i, i filmen så, så, så måste man liksom eh, hitta humor igen, slappna av, avreagera och jobba vidare för annars så skulle man inte överleva där och de skulle ju tappa sina läkare exakt mm, Exakt. så det, det MASH var lite av, det var en rätt oväntad succé mm. men tyvärr kontaktade mm. den inte riktigt med den unga publiken Så. Men den den gör New Hollywood-grejer. Mm. Den re... Som sagt, på samma sätt som Twelve eller förlåt, Dirty Dozen mm. recastar den amerikanska militären i ett annat ljus. Gör även MASH där mm. på, ett, på ett sätt som passar in i, i mm. New Hollywoods liksom mm. metoder och sätt att ja. Ja, ifrågasätta eller ta andra synvinklar på det som redan var etablerat mm. Alltså Asun Lewis skulle jag vilja säga eh, om Mesh att eh, den är också mm. lite som många, många filmer här och det är hela tiden att man ska komma ihåg och se filmerna i de tidspunkterna och det, och det är inte någon ursäkt mm. för filmerna Nej. Det som att vi ursäktar dem Och säger att det är okej okay, Eller någonting Men den här, den här filmen är lite Daterad på många punkter Bland annat mm. i, I hur sexistisk den är På ja. Den är... Det, det, man sitter lite och... Som jag känner och klämmer det. Och min, liksom, jag cringear en del. Och man ska använda det. Det typ, kan jag inte gilla det egentligen. Jag, men jag sitter lite liksom... Ah, det, det, ser inte så, det, det fungerar inte så bra idag det där. Nej. Um. Det, det är en karaktär som heter Hot Lips. En kvinnlig karaktär. Jag mm. namn är Hot Lips. Och det är just som sagt en scen där som... Den är played for laughs Men det är, det är ju ingenting som är Jag tycker den, den är inte så kul för, Till att börja mm. med Om man ska, om man ska försöka och, och se det roliga i den mm. Så är, den är inte så kul egentligen Hon blir förmjukad I princip mm. Mm. Um, Och hon går liksom Och uh, går liksom till sin befäl Till en befälhavan där Och skäller ut honom mm. där Och varför gör du ingenting åt det här och det Mm. Och det är liksom skämtas bort där och det. Ja, och hon ja. liksom, det, är inte, det är inte som att det, jag tänkte, ingenting i den sen de försöker göra det här som humor och det och den, för mig så liksom den svär väldigt mycket och, och samtidigt så säger den ju en hel del om hur, hur sådana här grejer hanterades. Oh ja, oh ja. Det är som att ja, vad ska jag göra ungefär? Jag gör ingenting mm. och så och så, ja, men varför slutar du inte bara då? Nej men precis säger och, och, och lägger över det på det kan det kanske vara poängen med det också. Det kan, kan ju vara så, delvis att men... Man ville, ville just på något sätt visa också I den, så att säga att det, här, det här är så folk reagerar Ska man egentligen reagera så här? Mm. Fast det, vi vet inte det Samtidigt så spelar det sig ju jäkligt mycket för Humor och för en av deras Practical jokes Ja, precis Man får se det så Vem, jag, jag kan inte analysera det så bra mm. för jag har inte sett om MASH inför där så jag kommer inte ihåg riktigt men på vems bekostnad är skämtet och satiren i så fall, är det på hennes eller den amerikanska militären Ja eh, men jag vet inte det är ju liksom, det är på hennes bekostnad jag, jag kan beskriva scenen, det är ingen spoiler hon kan... och liksom vad tänkte du? Nej det var inget, fortsätt ja. eh, hon, hon ska i alla fall gå, gå Och duscha mm. Mm. Eh, Och då liksom, Man tänker inte så mycket över det men man ser liksom Hur, hur, hur det, är det någonting På gång här nu ja, ja. Eh, Och då ser man helt plötsligt hur alla liksom Grabbar och inte är det Några kvinnor ska nämnas också Hur de flyttar, alla flyttar sina stolar Och ställer upp dem mot liksom, en, en av sidorna på det här tältet Aha. Och man fattar ju redan där Att det är någonting, nu händer det någonting ja. Och sen då När de har gjort klart allting Och ställt upp sina stolar och det där och det Så signalerar de till det Och då har de ju liksom Uppenbarligen gjort så att Hela den här sidan på tältet liksom Faller ner ja. Så att hon blir helt, ja, hon blir helt exponerad Ja, just där det. När hon står och duschar Och, det. och hon liksom mm. faller ner på golvet Och börjar ju skrika Och blir otroligt upprörd ja. Och Och där och de står liksom Och busvisslar och skrattar lite Åter mm. det Och det är där hon efterföljande då Går och skäller ut ja, ja. Han, han som är befälhavare För den, för MASH-enheten Ja, just det um, Så det det, det här är, ja, det är ett resultat Tror jag av Det, det, det Väldigt feministiska Men paradoxalt nog Väldigt mm. sexistiska 70-talet Medan mm. med, med, hon Som kallas då hot clips Och det, det gillar ja. hon ju såklart inte heller och det. Än om hon är liksom en, en, en Annars ganska Stark kvinna för mm. Jag säger förhållandevis För det finns Betydligt bättre exempel på i andra filmer ah, ja. Men ä, även om hon Hon är det och det så är det ju Det där att, att hennes roll spelats oftast För laughs för att ah, hon ja. är så Allvarlig och seriös ah, ja, mm. just det um, Så um, Ja mm. uh, Och det, det är det som, som sagt Det jag tycker att den är uh, det, till, och det var en scen som den, den Jag känner mig mer obekväm med mm. den Och visst den spelar ju upp det där Du vet, men, men du vet, det, det är den lilla kroliga som folk har i militären. Det. Boy, det boys där, det, will be boys. Ja, det är på mm. klubben där. Då blir det väldigt mm. mycket den och det Man mm. ser ju andra kvin, kvinnor och det i filmen som liksom handskas med dem och det. De har också liknande jargong. Hotlips mm. är den enda som inte riktigt liksom, hon heter. Hul i hän heter hon egentligen. Jag vet inte varför jag säger Håll Ehm um, <laughs> Ja, jag är en del av problemet <laughs> Ja, det är vi alla <laughs> ja. Um, ja, nej Men, men um, de andra kvinnorna uh, de, har en, de har i princip En jargong som är liknande mm. De andra männen och Hon då Hulihan um, hon, hon, hon följer inte det Hon är väldigt så, vet, seriös uh, Professionell Och mm. mm. um, också ja, ja. ja. Mm. Så, så det, det här blev lite längre än vad det hade väntat mig att prata här <går> Lite <går> nej, kort som man sa ja, ja, Nej men som sagt det, det, det är många paradoxer och många daterade porträtteringar av, av kvinnor och kvinnliga karaktärer under den här tiden Lite som ja. gamla bondfilmer och, ja, och ett visst och, och, och tragiskt nog även nyare bondfilmer Ja, oh ja, Det de, de lever kvar. Det tillhör ju brandet, så att säga. Ja, brandet. Ja, det får man inte röra för bro broccolisarna som mm. producerar Barbara Broccoli heter hon nu, va? Mm. Ja. Anyway, mm. Eh, från MASH och tillbaka till THX 1138. <laughs> Ett ganska långt hopp där ja, det är äh, logiskt Logiskt hopp äh, verkligen. Mm. det Verkligen, jag menar det, Vi vet ju alla Att det, den vändningen Koreakriget Har i Mars Senare leder till samhället Som George Lucas porträtterar i T-Jex oh ja äh, det, det är twisten Välkommen till Liksom <laughs> Expanded Universe ah, ja, det är det, är det. det är liksom... uh, Vi skapar en ny canon här Ja men precis Som... <laughs> Vi går tillbaka till det där med anledningen för att vi tänker leda in lite på nästa del i det här där mm. vi troligtvis kommer behandla movie brats, autörer mm. och törer med mera och eh, vi pratade om några av de två, eh, två utav de mest framstående moviebratsen tidigare i avsnittet. Mm. Francis Ford Coppola och George Lucas. Mm. Eh, lite bakgrund här. T-HX 1138 mm. gick, som, gick som du sa tidigare inte så bra. Mm. Eh, och Warner Brothers tyckte inte om den- så den fick klippas om och mm. ja, kommersialiseras ytterligare men, mm. men det här ledde sedermera till att Warner Brothers ratade i stort sett alla manus som som Zoe Trope initiativet mm. och Francis Ford Coppola eh, erbjöd. Och, Cop och det, här lades ner, det här fick läggas ner till slut De hade inga pengar och Nej, de de följa dem Eftersom de inte, de menar de inte levde upp till avtalet och det. Så, det var... så, så Francis Ford Coppola skulle behöva betala tillbaka De 300 000 han mm. fått då Just så det såg ju inte så ljust ut för Francis Ford Coppola även, med om det han, även om det skulle leda in honom till nog hans mest framgångsrika period Oh ja, definitivt mm. Han behövde ett, ett, ett <laughs> käftsmäll tydligen Eller han behövde den käftsmällan ja, det, det är nästan för inte bara filmen generellt så känns som att de måste, Man måste ha liksom gått igenom ett ordentligt mm. helvete För att sen komma till ens till liksom ja, ja. Till, till himlen och, Eller att och, och ha mm. liksom den mest Kreativa perioden mm. För även För George Lucas Hade ju inte heller liksom Kanske inte lika tufft som Fransvård Kopplan han ju haft, I alla fall hans 70-tal Var jäkligt mycket upp och ner Förvisso ja mm. Men på tal om George Lucas Han gick ju inte heller direkt Vinnande ur det här projektet Men han mm. Han fick ju fötter. också sagla om lite Ja, han, han kom ju... på fötter hyxat fort ja. Han, han beslutade ju sig för Efter TX-1148 Och American Soultrop då gick i graven so troop senare då levde vidare. Men mm. han beslutade sig då för att han Han ville ändå fortfarande liksom göra sina äh, Filmer och, mm. och bildade då Lucasfilm äh, Limited Uh, och och det, det var ju just för att som sagt här. Han ville göra sina filmer, han ville göra liksom art. igen, det är inte kanske den George Lucas man ser idag med det, men den George Lucas ville det. Han ville göra sina filmer och han, han var väldigt mycket antisystemet. Mm. Liksom Frans Coppola, även om Frans Coppola spelade boll lite mer kanske än vad George Lucas gjorde. Ja. Uh, och därför så då ledde det här in honom då På hans eh, nästa projekt Som i princip var en, eh, en hyllning Till hans ungdom Han var ju fortfarande ung Han var ju inte ens 30 år när den här filmen kom mm. um, Och det är såklart då American Graffiti eller Sista natten mm. med gänget Vi pratar yeah. om, Och det här är liksom <skratt> Våran outrofilm till det här Avsnittet <skratt> Ja, precis Ja um, så, och den hyllningsfilm eh, som hade taglinen Where were you in 62? Var var du i 62? Mm. Eh, och jag, jag, jag, jag, jag, jag har suttit och försökt hitta det Om det finns någon film Som tidigare film Som faktiskt eh, på, på i alla fall på ett lika tydligt sätt eh, Började liksom Och marknadsföra sig Och köra sig mot Ett speciellt segment att de, Alltså det här med nostalgiska återblickar Till en uh -huh. viss period För den här var ju väldigt mycket där, Den körde väldigt mycket på det Den här 62, det var många som kunde relatera mm. till det Både äldre och yngre uh -huh. Kunde relatera till den här perioden I amerikansk kultur det här är det här, American Graffiti det är den väldigt Som man hör på titeln Egentligen är det en perfekt titel på engelska American Graffiti För det är ju mm. Likt liksom som en slags mural över. Ah, över det. Liksom, jag vet inte. Det är inte amerikana helt, men det är ju med den här Nej. ungdomskulturen ah, ja, på 462 2. Det är ju det som jag fattade. Det tog mig ganska lång tid innan jag faktiskt fattade vad han menade med den titeln. <laughs> vad han menar med American Graffiti. Och i Sverige valde man ju att det här går ju inte det går inte alls för så när det här kom 73 det här går inte alls för så att ha en film amerikansk film som har amerikan i titeln eftersom Sverige ja, var ganska anti USA och anti Vietnam ja just det på den här tiden så den svenska distributören valde ju då att döpa om den som man gjorde med många filmer och det men här valde man Liksom väl en helt annan, och bara kallar den sist med gänget, som jag tycker ja. är en, är en, en väldigt, väldigt bra titel ändå så. Mm. Och ja. um, oh ja, oh ja, det förklar, är så som förklar filmen så ganska bra. Ja, ja. Den är mer direkt än vad American Graffiti är som titel. Mm. Så uh, den är mer generell med att förklarar liksom vad är det för någonting. Ja, exakt. Uh, den utspelar sig då i Modesto, uh, mm. Kalifornien, som är. Där George Lucas uppväxt mm. I 62: då. Och det här är den här cruising-kulturen rock'n'roll mm. um, baby boom-generationen i princip um, och hur de um, egentligen de de, de de har det sista natten för att några av dem ska åka och för att studera på college och det. Så de har då den här sista liksom kvällen nu. Ihop när de ska ut och cruisa Den här cruising-kulturen kanske är lite svår för oss För oss yngre att förstå. Och jag, jag tror inte att jag greppar den Helt och hållet <laughs> jag, jag tror det är väldigt svårt Att kunna liksom greppa den helt och hållet. Men den har en viss romantik och den här filmen illustrerar väldigt mycket Den romantiken med att åka, liksom med det där Lite halvt neondränkta Och mm. liksom bara cruisa runt och hänga ja. Och ungdomar som försöker Du vet, försöker köpa sprit i USA har de ju en högre åldersgräns För att köpa sprit uh. uh, Är det 21 va? Ja uh, jag tror det är det I de flesta delstater i alla fall Är det 20 eller 21 eller någonting sådär uh. Så, Speciellt i alla fall 62 Det, det handlar om mm. liksom, att vara kol. Cool. Och sen är det ju det Den här har många olika äm, Människoröden Så som mm. att Det är en som tvekar om han vill åka och det, för Han, han känner som att han trivs väldigt bra Där han är den andra som känner att jag jobbar bara ut från den här hålan. För det här ja. är Modesto ingen storstad. Den är en, det är en liten håla i, i, i norra Kalifornien. Mm. Så jag vet inte vad tänker. Vad mm. tänker du med kung det var för den? Det känns som en väldigt stilbildande film. Mm. Uh, och det. Återigen, sedan den här kom, jag har inte så bra koll på mm. om liknande filmer den här gjorts innan. På mm. den här ungdomen som du sa heller. Men I alla fall sedan dokument. den kom har det ju kommit massa liknande filmer och den, den är ju verkligen. Jag skulle ja. säga, det är ju väldigt många, jag skulle säga. I alla fall i synnerhet. Så blev var det mycket filmer på som 80 och 90-talet som, som jag tycker på något inspireras mm. av den här filmen. Ja, eh, verkligen. Som eh, Richard Linklater's vad eh, har jag tappat det nu. Dazed and Confused. Ja, definitely. Det är, är en, ganska som där. Även om Richard Linklater istället har tagit liksom egna liksom erfarenheter mm. där, det är liksom det, det har blivit som det blev liksom det känns som det blev en grej för den här filmen för många regissörer att göra liksom en en film som på något sätt... Är också den här, du vet... En, en galen natt... Jag vet inte om man kan kalla den här... Den här undersgenren för dig... Där man säger en, en galen natt-grej... Där det under ja. en natt händer en massa händelser... Och det... Ja, men precis... Och det är samma sak med supersugen... Är också inspirerad av American ja, Graffiti? Definit definitivt, ja... För också där händer en massa grejer och en galen natt... De försöker att fixa... Ja. Ja, de försöker att, att ligga Ja, på, äh, precis Få till det Sådär innan mm. Och det är sådär många olika ofta så många olika ark och det mm. Ja äh, Precis Och den här filmen blev ju till äh, Det här var en lågbudgetfilm äh, Och den blev Enbart till för äh, Att Francis Ford Coppola äh, Ställde sig mm. Bakom den här filmen då och det berodde ju igen som så här, Vi hoppar lite i tid här mm. um, uh, Det var ju efter Gudfaden mm. uh, Och de var lite osäkra på den här idén För att George Lucas hade ju bara THX 1138 bakom mm. sig som var en, som i deras ögon Var bara en flop de, ja. så i de, de hade ju kanske sett Den klippta, den Warner Brothers godkända Versionen mm. Och inte Georges egna vision. Nej, för Theo Och de tänkte, okej den här, varför ska vi ge den Men eftersom, mm. sen så kom Fransford Coppola sa, ja men jag producerar den här Jag stöttar mm. den här, och gudfar var ändå så en gigantisk succé precis. Så därför godkände han det, han gick liksom in Med lite pengar och så sa men jag garanterar Den här filmen och det, Det var en låg budget Så det var inte en jättestor chansning Nej På så sätt Och mm. eh, De gjorde då den här Eh, filmen eh, Som igen med eh, Igen så, så är det här inte Vi har mycket om Vietnam Och det är den mm. eh, Jag vet inte om den på något sätt eh, eh. Nej, den, den här skiljer sig Väldigt markant från mängden Det är något så sällsynt som En optimistisk film en radda av Egentligen rätt deprimerande mm. Filmer som vi har räknat upp här Men det är lite som Lite igen det som George Lucas Den typen av filmer han gärna vill göra ja. Var ju Även om han gillade arthouse-filmer Så ville han, han sa ju det att Han, han gillade lite mer filmer som på något sätt äh, Emulerade Den filmer han växte upp med Matiné mm. äh, Sån där som var lite mer Istället för att det ska vara liksom en duett The big picture, the big issue-filmer mm. Ja. Så tänkte att Det skulle vara liksom roliga underhållande filmer Men ja. också med Människöden och det Och den mm. hade också Wolfman Jack Kanske man ska nämna här eh, Den väldigt Jag skulle nog säga kanske en, en av de mest kända eh, di diskjunkina på ja, en det. radiokanal mm. Just det eh, Som blev nog ännu mer känd eh, Över hela världen efter den här filmen Ja. Mm. Också den här, från och tidigare. om Han inspirerades en del av just för att de har ju den här hans radiokanal här. Hans lilla piratradio Radiokanal ja. Hvort eh, men här. Så den hör där. Och den har också ett narrativ som följer med filmen. Ja, just det. Under hela liksom, kvällen. Och som också, också får sin konklusion där lite. Mm. Ja, precis. Samma också sak och Vanishing det, Point. Eh, för övrigt. Mm. Mm. Nej, men jag tänkte också, Tarantino använde ju det i eh, Reservoir Dogs Ja, ja en, absolut en del, som en, del, en del av narrativet, man undrar varför Och det. det är inte bara för att ha ett sätt För att kunna spela k-musik cool Men det fungerar mm. in i narrativet Ja, precis. precis Och den här har den ändå så också en, en väldigt stor poäng Och det är just med utbildning Och det kring Wolfman Jack Eftersom här så är det som att Ingen vet vem han är Nej. Eh, Och liknande Nej, precis Så Och den här mm. blev ju en En av de mest eh, Vad ska man säga eh, Ja, bästa investeringarna Någonsin ja, eh, Den här släpptes Och eh, det är väldigt ovanligt för en komedi Speciellt ja. att Den är så fangonsrik Den drog in 140 miljoner På en 700 ja, Typ 800 000 Mm. Budget det, det är ju genuga händerna vinst För ja, dem som att i den en komedi, som de sa, komedi på den tiden Att alltså, göra ja. över 100 miljoner eh, mm. det, det hände inte Nej, Nej precis det, det, det hände inte de, de kunde göra bra ifrån sig inte 100 miljoner inte, inte en lågbudget komedi mm. för att, Och det här var också en skådespelare Som var okända Mm Richard Dreyfus, mm. Harrison Ford mm. eh, Ron Howard Ron Howard, <laughs> ja Det här var innan Happy Days så... Ja, precis <laughs> eh, och, och hans regi Hans filmer och det som han gjort ja. efter Ja, slagande. just det Och Charles Martin Smith Är väl också lite Ja, just det ja. Jo, men ja eh, Och den, den, här, den här filmen Är ändå så ut som man säger, startskottet för för det som vi kommer att prata om eh, Prata om i nästa del Av den här New Hollywood Delen just med Movie Brats Och liksom ja. när de börjar göra succé det. Eh, mm. För nu, nu, nu nämnde vi ju och det och den kommer ju definitivt att att nämnas i nästa avsnitt oh ja, oh ja. Det, det går in liksom inte att låtsas Som att den, inte, mm. den där, de filmerna Inte existerar heller. Det kommer vi kommer in på Taxi Driver Vi kommer in på De här riktigt maffiga eh, Jos. Ja, ja eh, precis ja har Ridley Scott eh, eh, ja. John Carpenter oh, Jo, jo mm, det brukar vi göra, tänker jag <laughs> Ja, oh ja Det, det många, kommer nog det, det kommer vara, falle... vara, vara, vara Det mest bekanta avsnitt tror jag För, de flesta, för det är filmer som de flesta åtminstone har hört talas om Ja vi är... visst, det är många av de filmer vi nämner också är väldigt kända av det, men det här, de andra är mm. verkligen vi pratar vi, om definierande kom, ja precis, vi kommer liksom in på kulmen av det hela då mm. när det var på topp mm. eh, och det avsnittet kommer att komma mm. men inte nästa gång Nej. <laughs> utan nästa gång så tänkte vi att vi gör en liten tie-in vi mm. tiear in till Star Wars Genom mm. att prata om Eller ge George Lucas Lite mer av spotlighten mm. eh, För att Vi tycker att George Lucas förtjänar att Ta med fan lite upprättelse mm. Det tycker <laughs> vi Och mer än så Ska vi inte avslöja nu faktiskt Nej, det ska vi Be inte Utan vi ska tacka er som har orkat lyssna På hela den här sändningen Mm, inspelningen. Ja. ja. Uh, vi hoppas ni har lärt er något. Vi mm. hoppas ni har fått uh, min röst brast här. <laughs> lärt er något. Prata, vi, har vi har pratat så länge. Bra så... då så här. Lite bussepigen nästan. Ja, uh, <laughs> vad? <skratt> <skratt> uh, uh, mm. Vi hoppas ni har lärt er något uh, Vi hoppas mm. ni har fått bra filmtips Och mm. jag menar Alltså Till nästa gång ska te, Vi pratar om New Hollywood Ska jag leta upp lite Bra litteratur jag kan tipsa om Det, mm. det skulle kännas Det skulle kännas bra uh, för att det, Även om det är filmer det så, så ska man också liksom Konsultera eh, Bibliografin och Och eh, läsa det, Det finns det väldigt mycket eh, Nu kommer jag inte på vad den heter Det är någon, någon film som heter Typ Easy Rider and Raging Bulls Kan jag nämna bara direkt, mm. tror jag ja. Som är en väldigt eh, en, en väldigt film som Just behandlar eh, Den här eran och Och just, jag tror den heter mm. det Just det, Easy Rider Raging Bulls Heter den eh, Ja och handlar... Jag kan lite snabbt säga... Ja, den handlar egentligen från Easy Rider till Raging Bull. Mm. Jag behöver i alla fall... Det blivit rekommendera den. Jag har inte läst den själv, men... Nej, nej men den här, det är... den här nämns väldigt ofta när man säger filmhistorieböcker. Så ja. att det här är en jäkligt bra film om just New Hollywood. Mm. Det är bra... Det... Mm. Det är bra Vi vill ju att ni ska bli intresserade Så som vi är intresserade Av den akademiska delen Av film mm. Och film, filmteori Film som konst etc Där vi gillar Och mm. där vi oftast har som utgångspunkt När vi pratar om och, så, och till nästa gång Om ni gärna vill skicka mm. frågor eller någonting Så kan ni alltid kommentera eller någonting. Ni kan skriva, okay. ni kan skriva en en, en avhandling kan ni göra också. Kan, så, ni göra. Så kan vi summera upp den? Definitivt. Henrik, uh, Henrik lovar att korrekturläsa. Ja, okej okay då. <laughs> jag gör väl där då. Mm. Jag har lite bussresor ibland. Jag kan slå i Hjalmar där. <laughs> uh, ja, så tills nästa gång vi hörs. Mm. Uh, håll koll på Youtube. Håll koll på en hemsida håll koll på iTunes och från och med äh, äh, ja, förra grejen vi släppte, håll koll på Acast för där finns även mm. Ja, och det är, och det är egentligen ta. bara ännu ett podflöde, så det är det inte så. Poddflöde. Men så är det det, men vissa är lite dryga så man, mm. äh, det som man eh måste helt... fås för man tvungen och registrera sig och Ja ja. Men nu finns vi även där för de som mm. gillar poser eh, podflöden som är Så <laughs> Det är bra <laughs> <laughs> uh, Och uh, har det gött Se mycket bra film Ja, gör det. Uh, även ny film Ny film Ny som gammal mm. Så hörs vi Bye bye Bye bye